نابردی په حکم باندې تقسیم ول شي ا فيوزع في بيت المال بيت المال کې وکی خو دیش ولز القربه ادا قرابات دارو د پاره د یتیمانو د پاره مسکینانو د پاره ابن السبيل لپاره انو 4 بٹ 5 داو په غازیاره تقسیمې کې 1 بٹ 5 به پدې مسارفو کې لږه 1 بٹ 5 به پدې مسارفو کې لږه بیت المال کې بچي خدای شي د مسارفو کې بلږي ال کونتمان تم به انذویل قربانه زوی قرابت النبی صلی الله علیه وسلم مرادخه زوی قرابت النبی زکای باندې خدای زکات ناروا کړل انا غیلبه د دې خمس نه خمس ورکیږي پینځ زویشتمو ورکیږي ټول خمس نه خم ینه خون پیراندی د خبرت جوړای نه ودی ها چې خوان به خدای رات علی د خبرت جوړای چې خوان به خدای رات علی یو سړی دکان تللی انا غاملوک غا او ستلتاس غاملوک پیجن ها داطور غاملوک نو پیسو ورکل دکاندار دکاندار له پیسو ورکل ورې دي پیسو غاملوک راکا ناغدا س یو موټه راواستلو له ورکل نو دا غموټه زر زر خړل ها موټه نو بیا ورته جوړایو خوراکړه وی خون دي خدای راتلې هغه ورته خدای بيو وباسه اوس په پی سره مو دکان مې کیږي درمې کن زره خړل کر په پیسو ټوله بوجای مې کیږي نو دغه به مور ته وي چې خون نه خمصل خمص بده لیول کې ښه اګه ا دې په پګړاز ډېر زیات خوشحالي دې سار وختي دا ستختې دهخه دې ما د لار نه لوست الکونتم منتم بالله اګه تاسو ایمان ساتي په الله تعالی باندې او ما انزلنا وما انزلنا على قبضنا اپ اګه ش اپ اګه نصرت باندې چې نازل کړو مونږه على قبضنا په بندخ په ل باندې نصرت مراد دې يوم الفرقان پر وځ د فیصله بانه يوم الملتقى الجمعان په اده دوم يوم د دېړوان د يوم نه بدللي لا يوم الفرقان مبدل من هو يوم الملتقى الجمعان اغه ورځ بانه الملتقى لغسكراني چې ملاقات شو دواله لشکري ول او غلا کوله اذا تم با وکي چوي تاسو بل غدوه د دنیا اغه اړخ قربا ال المدينه با غ کنار باندې القرباء الى المدينه اچینس دیو مدینه منوره توهم بالعدوه القصوى اديو پاغه جانب ابغد باندې والركب اسفل منكم او اغير التجاره ا تجارت والا قافله اسفل منكم لاند ولطاسن خړ کې روانه وا ولو تواعدتم ولو تواعدتم لختلفتم في الميعاد ولو توا ان الله تعالى صلی الله تعالى و چدا غدوته دنیا کې تاسو وای ا غدوته قصواک ده کافرانو لشکرو او لام دې بالکل تاسو ته په دی خوڑ کې وا قافله روانه و خو الله تعالی په قافله م وروانه ټولې دې لشکره ته مخامخ کړېغه په قافله م وانه ټول په سر طرفه ته لشکره ته مخامخ کړې لې يميز الله الخبيسه من الطيب انا بس د امتحان سره ثابت کړم ګور ټول طيب یو په دې کې خبيث د بدر صحابهو ثابت کړ اللہ مزہ کا فرمائی وہ بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی بدر والا فضا پا کر دا نو خدای او ما غزو خدای له چی فرشتي بدر ترا لې غلي دلته به مراليږي بیا فضاۓ بدر پیدا کر فرشتي تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی ولو تواعدتم اكتري تاسو مشوركو ليو بالصرا پسو ده جنگ ده پارا كتاسو عالمكو وقت او موقتا کلا انو لختلف تم نو اختلاب بمو پیدا شویو في الميقاد وقت او پا موعد کی پا او پا موعد کی پا وقت او پا موعد ولكن هيا الله لكم الموعدة بدون التواعد الله تعالی بغیر استاسو تواغدنا جنگ در باندې نیخ پني غراوست ولاك ليقضي الله لكن ديد ولاكن ادخلكم الله في القتال بغتتن ادخلكم الله في القتال بغتتن داخلك تاسو الله تعالی په کې تال کې ناسا لپاره يقضي الله ديد پر چ فیصله او کې الله تعالی دا غا کار كان مفعولا شقا بالذكيدو كان مفعولا کان قابلن ان يفعل ليالك ليكفر ادي دې لپاره چې کافر شي او چې کافر شوی دې غن بينه تل په بصیرت او يحيى مؤمن شي او څوک چې مؤمن شوی دې غن بينه تل په بصیرت نو خداي وې د بدر جنگ می تاسوله مفاجاتن ذكر اوست شر الدين بعد کافر به بصیرت وال کافری او مؤمن به بصیرت وال مؤمن وي دا وډول کې سبب وكني دا وډول نو انه که ایمانیا کفری خو بس پغی کی یو روخی په کار ده سشه پګی په کار ده یو روخي په کې په کار ده مکافر هغه بیا داسه په کار لکه ابو جهل دوم رسول په کار او مومن بیا داسه په کار لکه ابو بکر عبد الله ابن ابي اد سړي زوي نه ښه عبد ابن ابي انا دي و نه دي اډو سړي زوي نه زاسه ایمان نه الله تعالی او جی اجازه مېربانه سا په دې لپاره چې کم کافری چې په بصیرت کافر شي چې کم مؤمني چې په بصیرت مومن شي صحیح شوکان نو بصیرت پارشه کې ضروری دی ښا بصیرت په کوفر کې هم بصیرت ضروری دی نو اله بسای کافر ښا کفر کې هم بصیرت پکار دی نو اله بسای کافي اپ ایمان کې هم بصیرت نو اله مومن مؤمنه نو الله تعالی دې مونته ایمان کې صحیح بصیرت راکې ښا په هر فن کې بصیرت پکار دی په ملای کې صحیح بصیرت نو اله بسای په ټیکنالوژي کې صحیح بصیرت پکار نو اله بسای فارق خلوص فن ہے دلیل ایک کمال صاحب فن مقام مرگ وایي ہے جہاں خلوص نہیں کومل چې خلوص درکنی بسيطه تم نه پیدا کی نار چې سربې خلاص پیدا کی ها او ان اللہ علی اس از یوری قوم لا فی منامکا ا پاغه وک چې خود تا تا بويلن الله تعالی په خوبستا کې قلیلن ډیر لګو نبی علیہ السلام خوب ویلو چې دسیو لغون مختصر غون ټوله دې ما پیولو لشکر واچوخه نا حضور علیہ السلام دا دی تعبیر داو که چکا دی یر سورا دیر راشی نا قوت پیاتی بار زمان مقابل که دو را خوندیج نا خدای وی کتا تا می خوب که دا شکولو چی او لوی دنیا دا تای او لس کسانو پسی روان کردی دی اب يا المؤمنان تد او نه د خوبز دي لشي ول او ا را قوم اک خود له و تا تد وی لره کثیر ان دیل فشل تم لجبن تم ن تاسو بزدل شي ول تنازات او مجګلمو پیدا الله لكن الله تعالی سلمکم محفوظ ک تعالی غن الفشل والتناز دا بزدل او د تنازون انو علیم بی ذات صدور و از جوری خود تاسو تا دوی لر ازل تقیتم چی کلمی لاشوی فی اعیونکم پستر گستاسو که قلیلا لگو و یقلی لکم الگی اخکارکو تاسو لفی اعیونیم پستر گردوی که لیقضی اللہ امرا دا علت دا جمع ده یوم التقل جمعان دا علت ده. ل یغ اللهد د پااره چې فیصله کې الله تعال ده او کار کا نه چې قابل د کېدو دی خاص الله تعاللا ته ت جغلو موروه په کږي ټول کاوا شي ټول کارو یا له بله قایده ده او ممنانو کله چې میلاو شي تاسوفی ات نه د یو لشکل سره ف ټینګ پې شي کې الله تعلا ډیر نار تکبي الله هوکبر داې وای. جس اللہ تعالی اورتے نارے تکبیر ڈیروائی اب فذبو انو تین پاد شے وذکر اللہ اور نارے تکبیر ڈیروا کس اور وذکر اللہ آیات کہ اللہ تعالی کثیرن ڈیر انو نارے تکبیر انو نور ہو سی ہوئی اللہ, تیز تیز. اللہ, اللہ. دا, اللہ دا, دا کفر چکی چھڑا ہوئی دا اللہ اکبر دا کافرانو باندے ایٹم بم نہ زیاد او علما زکه وئ الفاظ او معانی میں تفاوت نه لیکن الفاظ او تفاوت نه لیکن مولا اور مجاہد کی اذان اور دغه یو اللہ اکبر دی مولا سی بجماتی مناسبه نسو کی پ اللہ اکبر کلیما نه وئ او دغه یا اللہ اکبر دی مجاہد میدان کی وئ ها مجاہد م... نو کفر بیڑا غل کشیخه الفاظ او معانی میں تفاوت نه لیکن مولا کی اور وافغان نتصل اردو نو درزی اردو نو انو ګور تاسو کوفرای نهه مت کړی چې ورته مونځه کړي زکه دوره مودره اردو وطن کې پاتې شوی ها اره علماء دیوبند ټول لٹریچر په اردو کې لخوا او علماء دیوبند ټول علمی کارنامې په اردو تاسو اردو نه ځد کړي ورزی دم د بريت تاوکړه شروع لورزی ها تاسو تا تاسو پنجاب کې وخت ورکړي خوش ملاسې جو داولي تاسو راغښت کو بیا وځو صحیح ها او رسل خی پري بدل شي او دا دا دا دا ټول چې دی وبند سره وابستړی غیله خوردوس د ټول ضروری دی صحیح شوکان زکه دا دیوبندې ټول لټریچر زموږ دا کاوی او اکثر کتابونه په خوردوس هغه باندې متاسوی نه پوهیږي دا خوردوس وکړل او تا زکه دا ریکبل او چاندې ورته کړی نام د قیامت علاملا واشکر الله كثيرا حيا دعوي الله تعالى كثيرا لغلقكم تفلحون دا خوچ خپل خبره وريده کني تام بیا خپل ځان صفاکو واشکر الله یاد کوي الله تعالى كثيرا انو دا شوی ناره تکبیر انو دا لفظ ناره دا عربی لفظ ده ترڅو عربي اذه معنی دا شای نه شان نو ناره تکبیر معنی د کبریا شای نه شان کوم الله اکبر جواب یې جواب یې زکه د ناره تکبیر ما نذر چې د لویي مستحق څوک دی الله اکبر انو ناره رسالت د رسالت مستحق څوک محمد رسول الله کومه د عقل تقاضا راخه چې د ناره جواب وسی محمد اللہ. جواب اللہ رسول الله اوس کارت ناره تکبیر جواب یا الله و دلته رسول الله او کارت الله اکبر دلته محمد رسول الله صح اوس خبر لا, لا نه او د عظمت ځای نشانه څوک د ناره تکبیر مونږو یو الله نمون الله اللہ اکبر انا در رسالت شاید نشان سوک دے محمد الرسول فاسبطو واسکروا اللہ کسیرا لغلکم تفلخون واتویقوا لایات که اللہ تعالی ورسول دا اللہ تعالی ولا تنازغو اتاسو جگریمکوی فتف شلو فتج بنو کنی بزدل بشي و تزح <تصفح> بری حکم و تزح بری حکم اختم بشی شوکتو دب دب استاسو و تازه بری حکوم اختم بشی شوکت و دب دبستاسو انو دا محاوره ده اده لفظ مانا بده ای چو بعد بده نوزی و تا بعد بده نوزی وسبیرو استقیمو وسبوتو اکتین شی این اللہ مغسوا پشان دا کسانو چو وطلیو دا کرونو خپلو نبطورن تکبرن ورعاء الناس ومراعين الناس ازان خود خلق تا اما نقول خلق دا دين دا الله تالانا انه دينا مراد اهل مكة بي انده اي چه دا مكة نراروان شو انه ابو جال لئو سره مخلال آگه نورتزه لمشوره در کوم جنگ خکر نده واپز واپن بخاري کی حدیث ته انده لا نرجعو لا نرجعو حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور و تذربو علين تا را غیر نوا پس کی گو چه دای مملک کری ندی او جشن د خوشالای منای مناو کرد شرابون بس کو دمی بگردو او وقی تیکی بکو حالتا بای اوخان لالو تیکی بکو انو داسې داسې هن تن را چې بس زمونږ بز مونگا او دا غیص دل دل, دل دی نو اللہ تعالی دا غیص دی پشان نشه دد ولا تتكونو اما کېږئ پهشان دا کسانو خررج من ډارل چې ووتو دوی د دو کورو دو دو خپلونه برن فخرن او تن وړ الناسې و مرا نه لناېښدون کېو ځو خپلو له خلکو ته او من کوې د دی دا الله تعال نهخوالهپانغه چې دوی کو ملکوې حته عمل ک غمن و مووا خزتن وَيَزَيَّنَ لَوْمُ الشَّيْطَانِ أَمَالًا خِيستَ كړیو دوی ته شيطان عملون دوی او ویلي ورته لا غالبلكم اليوم من الناس انشتد ازور ور پتا صبحين رزید خلقن اسوک اسوک دربا نش زور ور کې دي او اني جارلكم ازستاسم لاطليم جار دا اغم لاټړي چې پناه ولرکو و اني جارلكم ازستاسم لاطليم انو دې ده انا ده او ابو جال سر روانو دلو جرمیل پشکل که دلو وردی چولی و شیطان وردی چولی و لکه ده امریکی جرمیل چه را دلی انده چولی بیوکل ٹک تاک زمان فوج روان ده ورزا زبا لیا فلم ما تراغت الفیتان فلم ما تراغت الفیتان و فلم ما التقط کلم یعنی چره دلو یو بلولی ده یعنی ملاقش وی نو وروی خود ورد کنه اخو اللہ تعالی قدرت ورکا الله تعلا قدرت ترکو فلمما ت ت الفتان او کلهلت الفطانې ا چې ملاق شو دا دوالهله شکرې نهکهڅه لاهې بیره جغاهو دا شطان واپ په شابانې او ورتوي اننی برېوملکوون او زله تقل لکم د تاسوونه زوینمماغ فرشتې الله تونه چې تاسوې نو او ځېګم دا الله تعال نه ما مړ ک والله شدیددو لقابلاب نه بووجال ورتهې اوبه جررنلس د مخیو ل نه ناغه ورته نه نا. ازار خلق وینم چې تاسو یې نه وینئ زړه زکه زه جسم وینم تاسو نه وینئ اې یقول المنافقون اغه وخت چې وی منافقانو وکانو فی دورهم ولم یکونو فی میدان القتال کوم ځای وی او په دې تسلسل کې دا منافقان بدر کې میدان کې نه د حقوقونو کې پاتې وکانو فی دورهم ولم یکونو فی مجال القتال میدان کې نو او وی کسانو چې په ژوند دغه کې مارازون کمزوري وا زوفن سی غره او لا دینوم مغرور کړي دې مؤمنان لګیند دوی ایس ور سره نشتا وشي لیندې ور سره ا دین دور مغرور کړي دي سپر پاور سره مقابله کوي ښا سره مقابله کوي سپر پاور دا لیونی دي غها اولا دینو ومن تو کلهله الله سوو چې اعتمادو کې پله تعالو الله غاالب دیک متال ولاته را ا توفللهنه کفرو اکه توې پاوه کې چې ساګې به اوباې د کاافان نه ملای کې يذریبونه وجود ا چې وي به مخونه دوی شاګې دوی ووکوو قولو لوي بدوی تووس ک اضاف سردهون کې ظالې کوېمه قد دمتې دی کوم ا دا په تاسو عملکل د مل ظلم تاسو سو غمال او ان الله اپوشه چې الله تعالی نه ظلم کوم کړي لعبي پمنډګانو باندې کذابې آل فرعون دا بو هم کذابې یعنی حالهم کا حاله ا حال د دوی په شان د آل فرعون دي ولذینا ا د هغه امتون د من قبلیم هم چې مخکې دوی نو غاد سمود و غیرهم د فرعون ولاندو فروب آیات الله کفر کرو دا کفر کړو پایاست نو دا الله تعالی نیو له دوی الله تعالی په ګناوونو دوی الله تعالی قوی ام مضبوط ته شدید القام ذالک بان الله ذالک البیان لتستيقنو دا دومره لوی بیان دی د پارا لته استایقینو چستا سو یقین پیدا چې الله تعالی لم یکو مغیرن نعمت ان د ان د مغیرن بدلون کې د یو نعمت چې نه غامه دا غ نعمت په قوم حتا یغیروا ما بالفس تر دې پوري چې تغییر راوړي دا قوم ما د اغه شی بینفسیم چې په نفسونو ودویده انو معنا یې دالا دا چلم یو کومغیرا نعمتان انغه مهاغاله قومه حتا یغیره ما به خطر جمع یو کړل الله ما اقبال چې خدानه اج تک اوس قوم کی حالت نه بدلی نہ ہو جن کو خیالا حالت نو جنکو خیال اپ خپل حالت کې بدل نه کپ حسین سی وای بیا معنا دا چې خدای په یو قومخه حالت تر غین راولی چې سو پوری دې سټک پک نکړي تا د دعاګانو تنستی خانقا کې دواګانې کوي خدای دې اسلام راولي اسلام را روانه اسلام را ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بینفسهم ا دې ما معنی دا ده چې الله تعالی نه بدلون کې د نعمت خپل تر سو پورچ یو قوم استحقاق د نعمت نی بدل کړی په جهود او په انکار باندې استحقاق د په جهود او په انکار وَأَنَّ اللَّهَ كَدَابِ آلِ حالت آلِ و الله سميونه غلی کا داب عالیفرغونه پهشان د حالت د عالی فرغونه او د اغ چا چې مخکده دونو تذب کللو د تونو دررب دو دوی حال کولو منږ دوله پګونهو دوی غراکر غره کلو منږ دا ټول مشرقانو ان شرت <تصفيق> دووا بغندله نه کاره د زناورونه پهنیز دا الله تا لا خلکته چې کوفرې کړيديو ایمان نه راري الله ځنهغا کاافرانغا ح مننو چې تاور سره موغاهده کړي ده اوبيمات دویوادي خپلیف كلې مرات هر نمبر وه لا يقونه د لا يحضرونه نه قضا ځان نه بچ کوې دنه قزنا فما تتسقف ل فإما نبي عليه الصلاه والسلام ورته امان ورکړه نبي عليه السلام ورته امان ورکړه دودري واري نایب وادم ما تکړه بیا به کفارانو ملاتړ کوو خدای وې کدي کړ دې ولیدل کنه ما تستفنوا حت تجدن و امند دوی لا فل حرب پې جنگ کې من خلفهم اقت غليم اقت غليهم الغون من خلفهم شاته ربنا صدور پرسه بنکا وشرت بهم من خلفهم انه کټ کړو دی نه هغه سوچې رستور دی دي چې څوک ورتهږم ته نوی راغلی غیته بند کا چې غیرانه شی یو اته معنا دا ده فشرت بهم بدګومان ک دوې باندې هغه کافران چې اکه مل امر ګټیا ته نوی غلی غیته وځدار سړی ځامندی ما ورلامان ورکه زم ما خلافای साजिश کړي یا دی فشرت بهم من خلفهم هغه تنه کک کې خبره چي دا وګورې لغا اللهم يذكرون شايد كي دوي پوشي خبر بالي وهمات خافن من قومي اكا تياريك دي حقوم نخيانة عند نقضي عهد نو فنبز إليهم فترح العهد إليهم نو ورغرز ودوي تدعوات على صواهي الأدل ببدل إن الله الله تعالى محبتنا ساتي خيانت گرو سرا اغمان دينا كياكسان چه كفر کري سبقو وما توعنا دای نجات مندره دې ملوشي و دې د مونږ نه ان دې صدام دا صدام تقریر کو دا صدام تقریر کو دا دا تقریر کو انو انو انو دا وخت کې کو چې را د یو پیدا کړ په تفتیش کې په تفتیش روان انو وان دی البته د ټوله عراق د تجوید د مدرسو ډایریکټر جنرال دې د تجوید د مدرسو ډایریکټر جنرال دې هغه ورته وای أغير طولان تلاوت كنو دي ديني شورو كروه ما تخافن من قوم من خيانة تن فم بيز إليهم على سوا أنا دبقه پل تخرج كزائي پزائي بيار دي والي وار كولي داية توني داست دي خيستة تلاوت كنو چه وَلَا يَخْصَبَنَّ الَّذِينَ أَغُمَانْ دِينَ كَيَ آخَلَةَ كَفَرِ كَرَلَي أَذَسَ غُمَانْ دِينَ كَي سَبَقُو چَ نَجَو نَجَو چگني ده زمان اخلاص شو. نه ان هم لا جز إن هم لا يجزونه حتااک سره د نشيغاجز کولي ماله حتىين جونا لا يوجزونه نه خدا وي ما خو نهشي کمزور کول حتى چې ننجات وعد لوما تيار کوي دوی د پاره ما دومره اصله استتوا تم جستاسوتا قدم القوت ده اصلهنا ومن ربا من قوت ده اصلهيه و ده عسكرنا ومن ربات الخير او ومن زمانه کې د ټینکونو په ځای اسونه وخا ټینکونو په ځای نو چې د ربات الخير امون په جدید دور کې به مو دومره لویه رساله ولا جوړه تو کوز د عزای چارفته دهنګ کوز تر او مر ربات الخيله اد اسونو دو رسالین ترهبو نبی تخوفونا چیر وایب د دشمن د الله تعالی او دشمنان تاسو وا اخرین انور خلق من دون يم چیر کم دي دوینا ان یو مسلا وعدو لهم اعداد تیارې کولی او تیارې کی حالت امن کې نه حالت جنگ کې او دویم مستتابتم نو کلمه دا ما وسعت لري چې سشې هم د غسر ته قازاین او اغا اصله حتیار وکړه دا وسر ته قازر ایټم بم دیوږي مونږ فتوا ورکړه چې ټمبم جوړول امه مسلمه د پاره فرض کفایه دی سشې دی فرض کفایه دی نو کئ امه مسلمه کې یو ملک میټم بم جوړ نکو نو ټول امه مسلمه د قیامت پر سزا دیږي دا مسله دلته نه معلومه شوخه فرض کفایه دی او که یو پکې جوړ کړ نو نو واسه غوډر پیښ کېږي پلان یې جوړ کړ پرته ووای چې او جی ا شيخان ورته لوی جوبو سره وای چې پلان یې جوړ کړ نه بخلاص ته کای خو هیڅ ټاک پک نه کای ها ها د ټوله لګو ناګر خوایته او بل ترهبون به نه فادر دې وکړي چې الله تعالی وای اصلحه دې کې بنیادی مقصد د استاد انسانیت مړول نه کافرانو یې رول لې چې غي مرهوب شي ترهبون به تاسو نه چې تقتلونه بي عدو الله ځکه قتلول د خدای مترتبنه خدای مطلوب ترهيب دي شيخي ويریږي تسلیم شي او مين دونهم او هم ظالمون البغات داخل الدوله ار کافران نه مرتبه کم دي نو دا سر کې چې داخل دریاست اسلامي کې ظالمان باغیان دي الله تلو وي اصلاح دا غي خلافوم استعمال کوي لګي دي نو اصلاح استعمالي وآخرین من دونیم لا تعلمونهم لا تعرفونهم تاسوین پیجنی اللہ یعلمهم اللہ تعالی پیجنی دویرہ وما تنفقو من شین آج خیرات کوئی دس شین فالعرض اللہ تعالی یوفی لیکم نیغطا لکم اجره کاملا درکولی بیتاستا اجر ددی کاملا لا تسلمون اتاثر با ظلم نشکولی حتی تنقسو وان جنحو لسلم وان مالو کددا دای مهلان پیدا شو لسلم الصلحتا نفجن حلان تم حلش الصلحتا وتوکل عل الله اعتمادک په الله تعالی باندې ان فادر د خبرو کرا چې رسولی پېشکش به مسلمان نکي څوک به کوي کافر به کوي نو مسلمان به بیا رات کي نه کوي کوم رسولی نو دې به رات کي نه نه هوسممیړیريددو ان یخ د غک کد اراده لري چې دوک کوي تا سره په صورت د سوه کې نو کااف د تا لپاره الله تعاللهعاد الله تاله تعائید ستا کړې په امداف پلبانې په تعید د ممنناو و الله فبي نه قلو بې م جوړې را اوري پهنو د مومنناو کې اکه تا خررج کړيوي س پزما کې ټول ما اللهطب نه قلوب نو جوړ بې نو را اوس پهو دور کې الله تعالله الله ینو جوړ راسته دې مزددوي چې دا, دا الله تعالی غالب دې حکمت والا یا ایها النبی او پاک پیغمبر حسبک الله کافر تار پار الله تعالی او هغه سوچې اتباع کړي استاد مؤمنانو یا ایها النبی حرذ المؤدار شاسه پنی زغه یو ایت منسوخ ده خلا جل انا خففا لو عنکم ناسخ سخد ده ادا منسوخ ده نو ابتداء د اسلام ک حکم داو. دا چې یو مسلمان بل س سره جنگيده ا کدره سره بہت تخته ده نو گنہگار بو به یو مسلمان د و سره جنگي کی ک دو نو تخته نو گنہگار ده کدرين نو تخته ده د گنہگار نو ایدارسته ناسخ ده انه مونږ نه نه ناسخ د له اندني عزمته رخصت ته خا دا له اندني عزمته ادارو دا اسم عزمت د ل سره لس سره رخصت خو ديو جنگي صیب عزمت بچاتوي چيو ک ذرو ک سره سره جوږي هدا عزمت دي او پیغمبرہ حرز المؤمنین تیزی ورکا مؤمنان لپا قتال بانلے این یکم منکم عشرون صابرون اکوید تاسونا شل کسان ثابت قدم اہل عظیمت انو یغلبو میتین غالب برازی پا جو سو کسانو بانلے انو این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو میتین او این یکم منکم انو دا اللہ تعالی خبر ورکا خوا دا صور تعالی داربه بعزیمت خبر ورک اپ اخبارو کې نسخ نه راځي نسخ پتګ راځي وین شهادت هم کې راځي وهي یکم ملکم اکوید تاسو نه میتون جماعت د سلوکسانو مستقیم یغلبو الفن غالب برادی پزور کسانو دهانچا چې کفر کړی چې دوی یو کوم لايفهونه چې نه پوي الان خفف الله رخص لكم الله رخصت ده ک عزیمت منسوخ نه لې خو رخصت پیدا وس در درک الله تعالی اطور طولگی چې تاسو کې بازه کمزوری دي یا تاسو کې بازه کمزوری ده نفئ انکم میکم میتون اکوید تاسو نسل کسان اسوابره اصل کسان ثوابره اصل کسان ثوابره اصل ثابت قدم ثابت قدم عاملین بالرخص چې په رخصت عملونه کوي نو غلبه برازي په سو کسانو او کې ود تاسو نظر کسانو غلبه برازي په 200 کسانو پسند والله ما واسو به ما کان النبي ان دي جائز د پیغمبر د پاران یكون له اسره ان, ان یسیر لو اسره چې جوړ د شری دره پارقیدان حتا یسخن فل ارض الا بعد ان یسخن فل ارض مگر پس د دې چې دی وینې توې کی پزما کی چې دبدبه قائم چې وینې توی چې ځما کې نو د دبدبې قائم ماشي د دبدبې نړواندي الله تعالی رسول پاک ته یې چې د دبدبې قائمول نه وراندي صلوح تعالی اسماچوا چې دبدبې قائمه کې نبي او رسول کول خو خارې زور ورسره په سلو کول خو خارې دا یې کمال دی نبي له صلوات و سلام چې زور ورشه ټولې دنیاي قوتونه نه نبي بیا کې نه قابلیت تسلیم شراط امنل ښه به خدېبيه کې نه قابلیت تسلیم ترید ان تاسو راځل د سامان د دنیا والله یرید الاخره الله تعالی اراده لری د اخرت تاسو لپاره والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله لولا کتاب من الله نو دا نبی علی السلام د اساره او د بدر نه فدیه واستوا فدیه واستوا نو الله تعالی وهغه د حکم په فدیه سابقا نه و نازل نو په فدیه مستومه د در کلوه لولا کتاب حکچرنیو حکم دا الله تعالی به اخذ الفديه سبقا دړوان دي ثابت لما سقم نور سید له بہت ہستا فیما پا فی دکہ چہ راستل مود دوینہ ازاب عظیم برس نخری تاسو دا غنہ غنیمت چہ غنیمت مواصل کرے دی حلال پاکیزه و دا اللہ نا ان اللہ یا ایها نبی او پاک پیغمبرہ قل من فی ایدیکم او یا غچہ تا چہ پلاست تاسو کېد دی کې دی دیانو نا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا حکم معلوم ک اللہ تا فسکه الله تعالی اپوز نو استاس کی انابت ال الله خیرن معنا او خزمل کوم بهتر دا چې غست شه ورده تاسو نه خیرن او خزمل کوم بهتر دا غنه چې غست شه ورده تاسو ایمان به در کی او ایمان لکه د مال ماخوز نه بهتر شه ایمان ده کنه د مال ماخوز نه بهتر ابا کنه بو کتابستا الله تعالی بخنکه مهربان او که د اراده کې د خیانتستا نو خیانت کړی دی الله تعالی سره مخ کې دینه بالکفر فامکن منهم امکنكم منهم ن الله تعالی تاسو قدرت درکه پدویمانه والله علیم والحکیم آکه سان چی ایمان راوړل او هاجروا مهاجرته کړې وجاهدوا بامواله او مجاهدې کړې په مالونو په بدنونو او قلوبانه په لار د الله تعالی کې والذین آکه سان آو والله ځنه آکسسان آو, او چې ځای ورکړې مواجرین مواجر الله نصررو اردویم داې کړې او لایکه دا کسان بازون اولیاء لیا او بعضن دا دوستان د یو بللي آکسسان چې ماې را وړ د جرې نهې کې نشتې من ولایاې من ش ما غلیکم کوم نشتري تاسوانهې من ولایتې من نصرتي همشتري تاسوې د نصررت د دوی نه منشي ان سشي حتىو حتا ی هاجروا ترده پرچ دوی هجرت کی وای نستن فاروکم فی الدین وان طلبوا ان نصرعنکم فی الدین اکدی اکدی ا زعیفان و مومنان چله کافرانو ریاست کیوسی نو وای نستن فاروکم اکدی امداد غست د تاسونا فی الدین په معاملات دین کی فعلیکم النصر لازم د تعصبان امداد د مسلمانانو ان د ہندوستان مسلمانان که پاوی باندې دینی کارونه هم موږ نیمدا نوبیا به سرامل ګرځیا کوخه اکه انتظامی امور مسئله نوبیا پ موږ دغه امداد لازم ندخه داسې الله تعالی وي و انصم سروک مطلق پر نه خوده د عدالت برابرته مسئله وریکید انټرنیشنل لا مسلم انټرنیشنل لا اسلام بین الاقوامي قانون دی چې مسلمان ملاتړ بکې الا چې دې لګیاي د خپل کافر حکومت خلاف امر باندې او پامر دینی باندې هر چې معاملې دنیوي ده دا لاری په انتظام کې مداخلت ده دا لاری په انتظام کې مداخلت ده انو دی وایي چې اوس موږ د خالیسټان د سکانو لپاره جلیسه وشت چې موږ د خالیسټان د سکانو ملګری یا دا غوې د مطالبه او حمایت کوه ها ان حکومت به اوس بیرل اقوامی فورم ترلاسه یو نه تبوي چې دا پاکستان د مشر دال ته زمونږه د دان هغه په تظاهر او عملیات لپاره جلیسه نه وباسي دا زمونږه انتظامي امور کې مخالکېږي اندروونی معاملات کې مداخلت کوي د نا راواد او د بابري جمعت مساله لاله نړۍ دنیا مسلمانان بار را وتل ناغي چرته ویل شي دا مداخلت کوي هندستان والے وزیران چرته ویل شو سفیر ویل شي دا مداخلت کوي د مسلمانان بلکې معذرت یې وکړه چې ټول دنیا اهل اسلام ته معذرت کوو دا واقعي زیاتې شوه ده زمون په ځان باندې دا جرم صحیح شو ان الله تلاوین استنفروا قوم فی الدین لا وَيَنصُرُوكُم فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَازِمٌ دِتاسو باندې امداد إلا على قوم ال مگر نه په مقابله د هغه قوم کې به نه کوم چې مستاسو کې مېز د دوی کې مې ساکو حلف دې عدم القتال کيو <تصفيق> کافر ملک داسي چل مسلمان سره ځياته وش ديني مملکه خو کافر ملک سره ستاسو فوجي موعاده ده نو اوس الله تعالی او دا, بسکے. دا کافر ملک خلاف سره موعاده ده نه خلاف به تور اغه لپاره به سفارتی تعلقات استعماله کړه د کاترغوستا موعده ده د دوستای لاسه در ده اغه سره په خبرو اترو مسله خلاصې ګوره الله تعالی چې کومه خبر کې بالکل فطرت مطابقه کوي ښه بالکل فطرت هیڅ جاسره حلفی هیڅ په سټکورا نه اخلي آی په سټکورا نه اخلي وایونکې سفیر کو وزارت خارجه میں طلب کیږي اغه سفیر وزارت خارجه تر اوسه اورته وي چې د زمونږ احساسات په حکومت درداځه مسلمانانو سره لا کوم زیاتی کیږي نه دی زیاتی مونږه خفايو انا غوښ چې د قران دوستان کټ کیږي نه فوري د هغه ظلم تدارک وکړو خا ا په چې دا بین الاقوامي دنیا کې دوستان کټ کیږي نه فوري د هغه تدارکو وکړو نو دا د مسلمان انټرنیشنل لا سیکشن یې دی خا د اسلام د بین الاقوامي قانون ځان له مستقیل دفاعات دی والله بما تمنوا والذين كسا كفر كړي دي بازې د دوه دوستانه بازو دي دی د یو بل دوستان الا تفعلوا تكون فتنه الا لم تفعلوا القتال اکتاس جهاد شروع نک تكون فتنه في الغزي انه موجود بشي فتنه کې او فساد لوي هغه سان چې ایمان راوړي مهاجرتي کړي دي جهاد د الله تعالی کې او الذين كسان او او آکسان او چې ځای ورکړې دوی ته ون سرو امداد کړي او لای قوم المؤمنون حقا لو مخفله ورسق کریم آکسان چې ایمان او له پد دینه مهاجرته کړې دی جهادو ما کوم مجاهدې کړي او ستا سره دا ستا سوملږي او ولل الارحام بعضم او لا ببعض اقرب الدار بعضي اولاد دي بعضو نه کتاب الله په کتاب ده الله تعالی کې حقا چې د یو ذو رحم حق به مقدم وي د بل با مو اقربینو او اولاهم بالميراث تمغه وې کنه چې ذو رحم کې د مراتب دي ان الله بكل شيء ولي براءه من الله ورسوله براءه من الله ورسوله انه انفال کې دا ذکر کول چې په غنائمو کې جګړه مکه وې کې تیار تيار شي د موعدي خیال وساتاي خو که کې خیانت کونه وروي غردو ورته نوصورت وای چې کلم کلا اعلان جنگ وکړي کلا ویلان اعلان جنگ وکړي او ټول مملکت ته تیلاور کوي چې مواهادات ختم دي نبی اسلام تعالی تعالی ول خلکو توه چې موايدي موايدي ختم او دا اعلان د حج په موقع و وکړي بنل اقوامی تماره چې طول وطنونه خبر شي چې حق ته مسلمانان به راتل او کافران به عمرت لږ البته د سلور میاشتو یو مدور کیا غ جریسر متعزم وعده کړي دا چې دا وعده وګوري سره موږ ټولې بس بیا و پاکستان ته ټایم ورکوي چې تا باندې اقتصادي پابندي لا ګوم شپګ میآشتي نو بلې شپګ میآشتي چې ترې شکوم کومې پیداکل چې ته داهاتګر دی نو مېرباني پابندای له ګومخه مېرباني پابندای له ګومنه اقتصادي پابندي معاشي حالت دی او ملک تباہ او برباد کی د عراق دینار د عراق دینار د پاکستان بهان می 93 روپې و ښه پرون په خاور کې د عراق دینا کو په ندورو په باندې خرڅېد خلکو بلا ډیر واسته لکه افغانو په شان بلا ډیر واسته حالانکه د عراق کرنسیه د عراق نه بار بس وباسي بزدار غریب مفلوچ کو چې ټولو سره یې ته بار راوېستل براءة من الله براءه تم من الله ورسوله اعلان جنگ د جانب د الله تعالی او د رسول د الله تعالی نه ال الذين ا او تا براءه من المعاهدات دا الله او د رسول د الله تعالی د جانب نه ا کسان او ته تا تاسو ورسره معاهده کړي د مشرکانونه فسيحو في الارض فكتب اليهم فسيحو في الارض ولیک تا ولیک ایدو ایتا چې ګردې پزما کې سلور میاشتې په اوشه چې تاسو نه اخلاصیدونکو د الله تعالی نه وعلم اپوش ان الله چې الله تعالی رسواکونکې د کافینان لا وااذان من الله وليكن الاعلان او دا اعلان د جانب د الله او رسول الله تعالی نه اله الناس خلقته يوم الحج پروز د حج باندې او يوم الحج پروز حج باندې الاكبر اغا حج چه اکبر ده نو الحجو نفسه اکبرو حج فی نفسی اکبر ده خواه حج دار کال چیزی جمعه پر از رضی کنو رضی حج اکبر ده خواه حج حج اکبر ده زکادا اکبر عبادت ده شامل مشتمل په ټولو عباداتو و آزان من اللہ و رسولی الانناس خلکتا یوم الحج الاکبر اپر وزد اغا حج مانی چه اکبر دی. ان اللہ بعل ان اللہ بریع من المشرکین چی اللہ تعالی لا تعلق لدھ مشرکان ورسولو بریع رسول دا الله تعالی لا تعلق لدھ ان فارسلا الہ کلن اللہ بنی کنانا و بنی زمورا نبی السلام دا اطلاع لطول دنیا کافرو تا ورکلا خب بنو کنانا و بنو زمورا تا آئی تیور نکلا لئنہم کانو قائمین غلاغا دیم دی خیانت نکو ورکی زیده معایده پاس داری کولا فا انتوبتن ور تووای کتاسو رجو اکنن دا بیتر تاز دا پارا کمخمتاو کن پوشی جتاسو نی اخلاسی دن کی دا اللہ تعالی نا و بشیر اللذین کفرو و بشیر اللذین کفرو اخبر ور که کسان لچو کفر کرده بغذاب انیم پا عذاب در ناکبانه اللہ اللذین اندہا خکم نادل شوی کلو نو دا په دا شوال شو که نادل شویو س نهجر کې او مک زما دا ف شووه پهعادتیجر کېله نه مګلا کسان غحتم چې تاسوور سره موغاهده کړیله منل مشرې نه د مشرقانوونه بنو کنانا او بو ظموه ثم لم خصو کوم شي بیا نهې کم کړې تاسوونه شي الم ین قزو ولم یخو نخوا مې خیانت کړدي ولم يزور عليكم ولم يغابن عدوكم عليكم ام غاونت له دشمن تاسو تاسو مخالفت کړي اخدان دي چاسره نو پوره کوي دوه سره وادر دوه تر مودې مقرره الله تعالی محبت سات متقين فان الصلخ ان الله تعالی محبت سات متقين صرا فايذن صلق العشر الخرم فايضا مزا اچه کلتی شي میاشتی حرامی نو قتلوی مشرکان کم زیچی مومی دویلا نیسی دوی وحصروهم احصارو که دوی وقدولهم اکی دوی تا کل مرس دین پا هر کمین گاکی کل مرس دین بس پا ار سنگر وطا کی نی خواه په فوجی سنگر پا هوای سنگر پا بحری سنگر پا غرکی پا همارکی پا روڈ بانی ار سنگر بانی وطا کی نی خواه وقد نو وقدو لهم کل مرصد ده دا فائده کل ده دا فائده کل چه دا مسلمانانو بالفرده که فائده ده چې انواع مختلفه د فوج به رئی خواه یو قسم فوج بانه با اکتفا نکل که مواقع وی انواع انواع مختلفه فا ان تابو کدی توبه اکرا قائم اکرموز فا ان تابو فا تابو مانا فا ان کدای ایمان راړو را اقایم کومزور کزکات فخلو سبیل ان لار والاخلاص کې الله تعالی بخن کې مې حد من المشرکین استجارکا و این استجارکا حد ک پنا غوست د تان یو کس د مشرکینونه فاجرونه پنا ولا ورکا حتا یسمع کلام الله تر دې پوره چې دی واوري کلام دا الله تعالی ا ثم ابلغ ابيای ورسوا ما امنه حد بیاي باونډري ته ورسو. لومبه ورته س قرآن وروروا. ګورکه مسلمان شه پولیټیکل اسایه لمی ورکلې. سیاسي پنادې ورکلې. سری ورکلې. سیاسی پنادې او کافرل ورکل. نو الله تعالی وایي چې قرآن ورته ور اوروخه. قرآنی تعلیمات ګورکه مسلمان شه زور په مکه او جبر اسلام اسلام راول په چانش زور پر. ور تا. زور په قرآن ورته ور اوروخه. سو قرآن ورته مسلمان شه اثم ابلغوا مامنا. اب بیاي حته ورسو یا زنه. دوس واپس وطن دا لاس نو پولیټیکل اسایل مرته وای انګریزی کی ها سیاسي پنا څه شي سیاسي پنا ان دې افانیا نو بدلا شو چې پاسپورت باندې ویزا ولګول د امریکای د برتانیو د جرمن د ترقیافت ملکونو د فرانس ان چې بیا ستوغه کاغذونه به وښلو تاسو په پټه نشته کاغذونه به وښلو نو جلتنه ملک په ایرپورټ او به خطر نه او ویزا دا په لار کې وښودل نو چلته بور کوسيو نو زیر سیاسي پناه په اړه دا غليمخه سره په اړه غليمخه سیاسي پناه لپاره نو دلته په ايرپورت کې ریکارڈ نو چلته په ايرپورت کې ریکارڈ نو او نو ملکونو ور د دا لازم کړو بیا چې نه د زینقلو نو بهان سره ساتي او کنو دې نقل نو واپس کوو غوښه کار څه ترني واپس کوو به سیاسي پناه منا پکیو نه صحیح شوکه سپوږیږي دا څه مسله ده اذل ذلك بان قوم لا يا كيف يكون للمشركين عاد كيف يكون للمشركين عاد اسرن gibid مشركان دار وفاي قهد مشركنا مسطما كيتديو باهاد بان وفاوكي کيفا يكون وكيفا يتصور اسرنګ به متصور کول <سؤال> شي مشرکاننا غاد وفائقات فنيذ الله فنيذ رسوله او کسان چې تاسو سره معاهده کړې ده فنيذ د مسجد الهی را فمستقام لكم انصو پورې استقام لكم چې دیمه مستقیم دي تاسو د پاره په غاد باندې تاسو ورته ټینګ پاد شي الله تعالی معبصات متقين سره كيفا اصران كي بدأي وفاء عادوكي وإن يذرو عليكم اكدأي غالب رال الفتاس باني أنه لا يرقبو فيكم لا يراغو فيكم رغاية بن كيف حق ستاسوكي إلاً دا قرابت ولا زمتاً او ندواع دي الله تعالى وي ابي ابه أنا رشته تقولي أنا وعده تقولي خال نو إلاً قرابت أولاً یکم الا ولازم لا يرقبوا لا يخافوا فيكم لا یخافو يخافوا فيكم ان يريق د پخ تاسو کې الا الله ال د لغت په الاله کې الا د الله نا ولازمه او ندو وعدينا که پ تاسو غلبراله دوی بیا ستاسو په خیانت کې ند خدای نه لري نه د وادي نه لري یونه کوم خوشحالی به تاسو بیاافوام په ت شو خبرو تا با قوبون ین کار کې دوی اکثر دوی بد ماشاندي اشت او به آياتله خښې خبرې به سره کويخواږې خواې خبرې به کوي په دی برې دوک کوي او به آياتل خدای داسې خبرې کوي طبوا اوس د امریکې د پاه کوي داسې خبر کې طبوا اوسی کو د امریک دپاره دا د قرآ بهې دمته قازاره چې د زړږ نهخه و بهآيات الله اود غه کړلو پایتونو د الله تعالبانې سمنن قليره اختارو انتخاب کو بهآيات الله په بدل داتونو دا د دا الله تعلا کې سمنن قلياً او الشواات ادونية شاوات دنیاوی نو منکړیو خلک د دین دا, دا الله تعالی نه تاکیک سره بد دیوا چې دوی کم عمل کو لا يرقبون فی مؤمن الا ولازم واولیک دا کسانو مل متدون د حد نه اوریدونکې کتب وکړه قائم کومز فائن تابو ا ک ایمان نه اړه تابو ځکه د کافر توبسې ایمان فا اخوانو کم بیاستاسو نئی پا دین کے ونفصلو ال آیات اتفصیل سر بیانو احکام دا قوم دا پارا چی پوئے لڑی و این نکسو ایماناهم و ان پا مانا دا از دے ذکر چی ان مستاملی په پا مشکوک که اردی نقضیعات کو یقینیو نور پسې پسیده الاتو قاتلون قومن تا بیادی سره مربوط پیخا و ازنکسو ایماناهم فی من بعد اعدهم او واذنك سو او زکه چې دوی نه قزو مات کړی دی ایمانم وادي خپل پس د تړلونه وتوعنوا فی دینکم امسخری کړی اتوانې کړی په دین ستا سوکه انو کې تعلق ائمتل کفر در ایسانو د کفر سره النم ادیلا ایمان لهو دو ایسو عدد دوی له پاران نشتا لعل مین ته وندې د پاره چې د منشی الا تقاتلون قوما الا حرف تهذیز ده الا ولقتان نکیدا قوم سره نہ کسو ایمان هم نہ قزو چې مات کړی دي وادې خپل و هم عقص د کړو د اخراج د پیغمبر د مکی معزمنه من مکه و هم بدو کو ا د کړي و تاسو باندې ابتدا ان ابتدا رټونه شیطان تنو دونه ده اتخشنو مې تاسو یې رېګې د دنیا الله تعالی حقدار دي چې یو یې رېګې د دنیا تاسو مینه کې تعال ور سره او که عذاب یې بد الله تعالی پلاسو نستاسو ار سوا کوي بد امداد بکې تاسو مقابل دوی کې شفاب ورکه ژوند د قوم مؤمنانو ته ويذهب اخت مې بغیزه قلوبهم غم قلوبیم غم قلوبهم غم د مؤمنانو الرجوب کې الله تعالی چابانه باندې خوښي الله تعالی عالم به حکمت والا ام حسب مایستاسو کمان لے انتترکو انتترکو ولم ما یعلم اللہ شی پریب خود شیطاسو ولم یومیس انا بیجدا کری اللہ تعالی آکسان شی مجاہدے کری دتاسونا ولم یتخذو انی دنولی پا مقابلد اللہ و درسولد کے انا پا مقابلد مومنانو کے ولیجتا احباء اخلاء محبوبان لخليلان والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يصلح على هدى ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله او الان دا ان عملګره وای وجه دا, دا لفظ زکات تکنه ان وای د صرف قاعده دا چې دا و نه وړاندي الف راښنه هغه و اونو روان جوړې لی فراشي ان دي ملګری توایو ته صرفې بایو آ ما کان ل للمشرکین ادا مون قران ته ناسو ما کان ل للمشرکین ان یعمرو مساجد الله ان جایز ده پاره د مشرکانو ان یعمرو مساجد الله چې عمارتو کې د جمعاتو د الله تعالی په عبادت دی و چې خما ویلی ما صرفې بایو والے دوستان خدای ته وګوري زی سرته بنځیتا صرفې بایو والے دوستان چې دي امن شعبوا علی ا کې دانیوا علی نو زۀ چې مونږه مخه را بو یو ځان له مې وخربو یی زين بل جوړیدو په دای ګډ وډ شيخه دغه استاورته اپروچ تنا استاورته مونږه په بن لخواي معاملات پويو اته د سرپایینهونه ونه وتی مونږه کمزای تورسو ته تڅ ته وتی ها مونږه مسلم انټرنیشنل لا ډیسکس کړه ار یو نو چارټر مو ډیسکس ک اته را لې بیا په سرپایینه کی ورننه وتی ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وما جاز للمشركين ندي جائز ده پاره ده مشركانو أن يعمروا شهر عمارتو كي مساجد الله ده جمعتون ده الله تعالى شاهدين على نفسهم شهر ده غوائي كون كيري پزانخ بالباني بالكفر ده كفر ولائك ده كسان حبتت آمالهم باطل دي عملنا دوي اپا اور كي هم خالدون دوي بامي شئي انو ده آيك ما كان للمشركين قریشو قریش کانو یا المسجد الحرام خدمت بے کو ده, ده. ویسقون الحاج حاجیانو بانے بے زمزم سکو لدیوی دا دین نده نبی علیہ السلام ده دا دین نده نبی علیہ السلام دا عمل دی او پا دین کی اساس اعتقاد دی اساس اعتقاد نشتا نا عملونا مطول حبد تی خواد عملونا مطول حبد تی دا حاصل لعیت تی وفی النار اون خالدون انما خبردار ای عمرو اصل تعمیر چه انما خبردار ای عمرو تعمیر کئی اصل تعمیر چه اصل تعمیر ده جمعت دیوالون لیول, لیول ندی انما خبر دار اصل تعمیر د جماعتونو د الله تعالی وصو کئ چې کدا ساتي په الله پر وس داخل اقایم مزور کئ زکات ولم یخش الا الله ان ییگی مگر یود الله تعالی نه نو ولم الله دا متضمن د معنا د لاشرک بالله نه چې د شرک مئ الله تعالی سره لا سا او لا نو کې قریبهه دغه کسان یکوو چېیددي من الموتې دایت یافتګان جاغل تو س قایت الحاج دغ د چې مونیت کې کم تعويلو ک نه منصر قنه موجخه جاغل تم س الحاج آیا تاسو ګزورې د او په حاجوبان ل مد مجرې حرا کا من بالله د دته دی وای د ایمان مقابل کې. کمن آمنا بالله پشاند ایمان د من آمنا والیوم الاخر وجاد فی سبی اللہ اچ جهاد کری پلا لا یستون عند اللہ اندی برا برپنیز دا اللہ تعالی واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ تعالی دایتن که قوم ظالمانو تا اللزین آمنو وحاجرو هغه کسان چی ایمان راولد وحاجرو حجرت کری وجادو اجهاد کری پلا دا الله تعالی کې الذین <سؤال> آمنوا و آکسان چې ایمان راوړی هاجرو هجرت کړی و وجاهدو الله اجھاد کړی په لار د الله تعالی کې پماره و زانونه اعظم درجهتان الوی د حیثیت د منزله په د الله تعالی و اولائک هم الفایزون دا خلک کامیاب دي خوشاله خبر و کې دوې طرف دوی پر رحمت د جانب خپلنا پر زامنده په باغونو او دوی لپاره دی جنت کې نه وي ممقیم نعمتونه دایم دي شباید کې ابدان الله تعالی پنځد د باندې حجره عظیم دی یا ایها الذین امنو دا مصالح الاحد دا مصالح الاحد چې بس اعلان جنگ به کافر سره کوپلار دی کورور دی اعلان جنگ ورسره وکړه یا ایها الذين آمنو اوه کسان چې ایمان دراوړي مجوړه وي پلانران ارونه خپل او یا ا دوستان استحب الكفر ان رجحوا کدی ترجیح وکړي کفر له مقابل مقابله د ایمان کې و من يتولوا منکم اچاچ دوستي وکړي سره تاسو نه فولا قوم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دي دی چې دین یې نه نو سرشت لري ورسره پاتې فو ان استحب رجحوا الكفر علی الايمان نو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سره خپل زوی نهفته عبدالرحمن ابن ابوبکر ډوړا اته رضی اللہ تعالی عنهما نو ورته ویږي د بدر جنگ کې نو تد رسول پاک صلی الله علیه وسلم طرف نه مسلمان جنګیدي ازره د ابوجال طرف نه کافر جنګیدم نو د حالات په لاس جنگ کی شروع شو نو ما سره توره وا داسې میچه تا کړی وا چلونم سړی ته منکت القوا یو وخت میچه تا کړ نو یکا یک می خیال شو فایذن انا بکا نو زم ما د توري لاندې توی نو زفورن پاسینه ما اوف فشارشم او وبی وای دا خون بابا له وای دا خون بابا له هرته ابکر رضی الله تعالی ورته وړی دی پر خادم ویجیتم پلار و زکه هرته ابکر رضی الله تعالی ورته وې وی پلار پزوی ډیر ماین وی کزوی پپلار دا خو مسلمه ده څسو ډیر ماین وی پلار پزوی ډیر ماین او ورته بچیا والله ما رات قسم د ما خو نی لري ولو رات ما ترک کمالي دلګي نه زره پلانې خو نه پرې ما ده نه وي چې کله ته زما ده خو ده زما له پیغمبر مقابله درغلي بی. رشتہ بس رښتې ختم مشوي تا پر خو پلار پلان ولایله وجه چې پرې ما به دې زوی ولایله و چې حالان پرې احترام په سړي باندې باغښت پرې کې شفقت په باغښت پرې خو دو صحیح شوکه احترام ژويته پلان لکم کوي احترام کوي او پلاڅه زوی باندې کوي نو شفقت هغه باعث ګرځي احترام دا کثیر تر رک اوټ نه ګرځي نه تا وزه احترام پرې خو دم ما بشفقتا نه پرې خو ده خو اندې ته وي ایمان د صحابه داسه خلک غزوه بدر کې غزوه بدر کې داسې قیدیان راول نبی عليه السلام خپل سپیشل اډوایزري کونسل ته دوه ممبران حضرت ابو بکر او عمر د دواله راې دا قیدیان سره څوک نبی رساله خپل ذاتي رائے دا او قولای څرګرونه خو ذاتي رائے دا چې دای دی بس اسان دي ور سره کوو قیدیان سره اوردی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تپوسک نا ته اب بکر رضی اللہ تعالی و ورته هم ابناو اعمامک او اعمامک سوب بیتو نه سوب تاربراند نو کہ اساند ورسوک و چې پریګی دا نا دتی عمر نتا پوسوک یی استا ته عمر رضی اللہ و ورته همو الذین اخرجوا کا واخرجونا وقاتلو کا وقاتلونا وقتلو صحابتک دا خلک د جتی د کلین راشتې مونږ هم را تعاله مقابل ال راغلی دی مونګه مقابل یې ان په ساده پختو کې راته عمر د خبره مخددہ د سړي زمونه ورو دی دی پر خدن ملي پکا اورته عمر رضی الله تعالی ورته وی زمام مشر رو د پکې زید ابن الخطاب خو جسته مخالف ته زمام د خدای مخالف ته زمام سره هیڅ نشته ځکه زمایي تربیته کړې ده نو کتي اجازه ته چې د افتتاق القاعده د نه حکم زبشورو او حضرت ته اجازه ورکړه نو دې په د پل رو د نو کې د طالب ناغلا مسلمان نو د باقيلو وږي نوې چې دی عقل وجلشي او زه زید بن الخطاب وجلشم مې ده نو خو مونږ ته د پر نخګاري خو به دا سې دا چا به دا سر ورډو چا نه دا سې انبيي رسول الله ان حدي ابوبکر رضی الله تعالی تن مسلک ان مسلک کما سري عيسى ستتبيت قدس علی السلام تبيت ته اقوم روه ورو خبره ولا نه ملکې ورته ماید په کار ده او کلی ورته داشې په کار ده او کلی ورته داشې په کار ده تنگړو ان چا لاوې حزابو نیسال علیہ السلام پجړه جو ان تغفر لهم فان ان غفارون فانك ترزق پیغمبر وای دی داسه پجړه ش خدای دی وی خدای که عذاب خمس تا بندگان خدای کوي او بخل نوم تا نسوکه پوز دکینوې بخا کنه داسی ورته وی چې و ان تغفر لهم فانك انت العزيز والحکیم وکته و بخل نسوکه دتپوز دکونې دارولو بخل مانا دله چې وی بخا سوک سپریم خوشتنه چې نه ساحه خلاف به سوک شي داسی ورته یساع السلام وای و ان تغفر لهم فانک تغالبی صدنه تبوس نشکوله اته حکیمی نو دی پرخودو کې مم څه حکمت خوبی زکه حکمتونه خو ته پیدا کې دا څه ورته وي او حالت او مره زي الله تعالی ته استا مثال خدانو السلام الله طبيعت لري رب لا تزر على من الكافرين ديارا دا روان دي دل. ايت تر شي لو لا كتاب من سبا من الله سبقا کذا في نو ثابت پیغمبر اسلام ته وایي چې دا دغه پرخودو مداس کړی دی لَمَسَّكُمْ فِي مَا وَفَسْتُمْ فِي عَزَابٌ عَزِيمٌ نو نبی علیہ السلام وی چکا زمون پر دغا فیصلہ بانے دو خدا عذاب رات لے لَمَا نَجَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا عِبْنُ الْخَطَّابُ اس سوائے دو عمر نو بلسلی نجات نوموندخه مندخوا کپا دی فیصلہ عذاب رات لے نو دو عمر فاروق نالا ہو بلچا نجات نو وَمَن ملكم آباؤكم و من تولو ملکوم فلا کوم قلطورتووا انکان نه آب کوم که چریي پلاران ستاسوو زمن ستاسوروستاسو و عزوادو کومښذ ستاسو واشيتو کوم عزیزولا او قبلې ستاسو مالونه اغا اق طرفموه اق تسبب موها چې تاسو ګټلري د کوټه کې د اوردي و ما ساک نو سناس واه بنګلي طرزونه چې تاسو تديري خو کې د ټولر س تاسو تعحب الیکم محبوب تاسو ته مقابله د الله او د رسول د الله تعالی د جهاد نه پلار د الله کې فتربسو نو تاسو انتظارو وکي تر دې چې راتلو کې الله تعالی به امره بیازابه چې خدای عذاب راولي به تاسو د عذاب پلار کړه او ټنشتا الله تعالی ہدایت دغه قوم بدماشان وتا لقد نسورکم الله امداد کړو تا سرا الله تعالی فی مواطن كثيره فی مواقع په ډیرو مواقع کې و یوم حنین الاطر و زحنین بانین حنین دا نوم د یو کندې د طائف او د مکه مس کې ده او دا جنگ د فاطمه کې رسته اژ اعجبتکم کثرتکم اکل اعجبتکم اچ خوشاله کړي او تاسو لکثرتکم ډیر والي تاسو مسلمانانو دول زره کافرانو سلور زره نو مسلمانانو یو بل پنځه ورکولې ویننن موږ د یو پدری نو نه کراج دای بدر کې زمونه یو پدری زیاتو نو داسه مزغولو له ډوره خته داسه مزغولو انو ویننن تی مون زیاتیو داسه به بیاز غلو چې الله تعالی به ښه و ما رميت إذ رميت ولكن الله او خدای وشتي خدای شغللو ته پزان باندې ډیپند کې پزانه اعتماد کې فلم تغنی عنکم ان دفن کړې شره تاسو نه کثرتکم کسر تاسو شيان سشي و زواقات علی اتنګ شو پ تاسو باندې زمکا بیمار حبت مغربها و وسعها سر دفراخه د دینه انو دک نه محاوله حاصل زاد د دې محاوله جو لم تجدو سبیل الفرار پس دا سهه بتواغه سه چې لته خپل راز به نه معلومې دا نو چې بده ش منډکلال ته برا واپس نو پداسه منډکلال ته وي پداسه منډکل غواکت علی او خدای فراخ آزمکاړه ته تنگ شووا فلار نه پولیس کم خاو تخته ثم وليتم بیا او ګرځې دیتا سو مدبرینا عشا کوونکی سم انزل الله ابیا نازل کال الله تعالی سکینت او سکینت او اطمینان خپل پر خپل باندې ا ا پمومنانو باندې نازل کړل لشکري دو فرشتو چې نوي لري د تاسو غيله عذاب کړل کسان چې کفر کړې دا بدل لره کافنانو او بیا رجوع کړ الله تعالی پس د پچا چې خوښ شو په ټول صحابه رجوع نو موافق ول والله غفور الرحیم یا ایها الذين امنوا اومنان او انما المشركون نجسن خبردار چې مشرکان ازو نجسن د د د حکیدی پالیتی فلا یقرب المسجد الحرام ان حرم حرمتا پس د کال د دوی نه ها ځا چې داده ان شافي الله علی فرمای چې د مطلق کافر مطلق جمعه تننوتل ناجایز دی د مطلق کافر مطلق جمعه تننوتل ناجایز دی نو موږ ورته و چې اصلي انسان د توایر متوحر دی اصل انسان ځکه دا خدای کرامت ورکړې ولا قد کرمنا بني دا کفر د د خوب سه باتين دا کفر د دو خوب سه باتين ده حرمته نه داخلي دل <تصال> پنه ثابت دي خلاف القياس لہذا د قياس پتا قضا نور جماعتونو تننه وتل په نشه ناروا کوله نو د یانه بزي شای مزیت ته لو پټه ورته په سروي صحیح وَاِنْ خِفْتُمْ غِلَظَةً أَكْتَفُوا وَرَجِعُوا غِلَظَةً دَفَقَر نَادَلُگینا فَسَوْفَ يُغْنِيکُمُ اللّٰهُ انُظُرْ دِ یُغْنِيکُمُ اللّٰهُ چې غنیب کی تاسو له الله تعالی په مېربانۍ خپلې ان شاءاکه خو ښه شي ان اللّٰه تا سره الله تعالی عَلِيمٌ حَكِيمَ علم والدي حكمت والدي قاتل الذين قتالوك يا كثار اصلموا دعوا دپان فالو توبه کی قتال د دې اصلموا دعوا که تعلق یا که سانوسره ایمان نسادی پال الله تعالی نه پرواز دا قربانه ان حرامي چې حرام کړي دي الله تعالی انو د محرمات کوي موضوع الله تعالی یې ري نه کنه چې خبر غولیا مايدي ولا بیا ساتيخه او رسولو ولا يدينون دين الحق ان معامله کوي د ديني حق من الذين دار عام چانه چور کوي شوې د ورته کتاب انه دای سره کتابه تعلقي ترکمي حتى يعطوا الجزيه تر دې پرچ د ورتي جزيه غني يدن عن غن كسبهم غني يدن معنا عن كسبهم نو پته ولجيده چې د غیر مکتسب نه جزيه غستل نشته دا معذور کافي نه جزيه غستل نیسته د بیروزګاره کافې نجیزیانو ستل نیسته د اتمصلور حضرت عمر ر رضي الله عنه نو یو بډای یو دیو کته سوال وکړه حضرت عمر ورته وویل آیې جیزیه جی دربان عمر مشپېټو یو تور کسب کول نشم ا تاریخ را روان دی پیسې به داخلم حضرت عمر رضي الله تعالی نو احساس نو را کزان سره وزیر خزانه راغست او ورته یو آرډر وکړن ټولو ته ولهګا ټولو والیانو ته چې زمما په ملکات کې کوم کافر د شپې تو قانون یې عمر برشي هغه نه جیزیه ساقېته او سر جیزیه ته ساقېته نه لا هغه تبہ گویا گزاره اعلان سر کوئی وظیفه ورته ور کوئی ښه ایو تاریخی جمله ویلا وی ما انصفناه ما انصفناه لو اکلنا شبیبته ثم نخذله فالحرم نه انصاف نه شي ځواني ولا مونږه وخړه اوس به په بوډا والی کې رسوا کو خلکونه بخیراتونه پیغوړو ما انصفناه لو اکلنا شبیبته س نقلفل الحرم رام دغلته یرو غ دغې وقالت ل د یررو الله او ویل ی هوودیانو چې اووزیر د الله تاال لا رسالو رسال السلام زي ده الله تعالى ذالک قولهم بافواهم دا دے قول بی داد دی قول له فخلوبانه ای ذالک کلام بلا دلیلن دا دا سے خبر دا دلیل دا داس خبره دا چې هیڅ دلیل په دی باندې نشته یوزا هونا قول الذین کفروا یشابهونا ام مشابه مشابه کیږي د خبره دا کسان سره چې کفر کړي او مخ کې دوی نه قالوا بتصرفات غير الله فكذا هؤلاء غيم د غیر الله لپاره تصرفات وی يهود د وزيرا عليه السلام لپاره وی عيسيان د عيساله السلام لپاره وی قاتلهم الله لعنهم الله ملغون گردول دوی له الله تعالی ان يوفقونا ان يصرفون سرنګ دویړو شي اتخذوا اخبارهم لولیدي اخبارهم اخبار علماء اليهود ملایان خپل و رهبانهم اپیران خپل ارباب من دون الله دایم تصرفین ګذوري دی نه الله تعالی والمسیح ابن مریم داوالمسیح حته افتف اخبارهم bale واتخذ المسيح ابن مریم ربّا عیسی ابن مریم ته متصرفلې دی وما او میرود ته عمرې شوي الله ددي خبرې ل یا بدو الله مګر ددي خبرې چې غ بعدت بکې دوی د الله واحد نشتې متصب مګرده الله تعلادي صبحانه هو اما نزاې د شوراکونه شیک تصرفر سره نیشته صبحبحانهوو اما نظ د شواکونه غما سکوونډه چې دوی شکان کې الله تعلا سره ارا د دوی اوتف اوور الله تمسییل ان یتم نور الله اچ دیم لکیرناده الله تعالی به افواههم پخلوخ پلو و یا بللا انکار کای الله تعالی الا ان يتم نوره نو یا بللا مستثنا ور عام را وبسا و یا بللا كل شیء انکار کای الله تعالی د هر شیء نه مگر دین انکار نکای ان يتم نوره چ تام کیرنا خپل ولو کر حل مج کافرون اگر ک بدغنی کافران الله تعالی غزا ته چليګله پیغمبر خپل هدايت سرا ودين الحق ودين الحق انو دين مضاف ته حق تا ودين الحق او دين د حقيقت باندې ودين الحق ودين الحق نه ودين الحق اضافه ته چدا دين د حقيقت له انه دين الفطره لکه د فطرت دين دې لیظهره چې غالب کې دي لرا لیظره چې غالب کې دي لرا غلط دین كله اب غلط دین كله نو ادین کې الف لام جنس دي نو په جنسی یادیانو باندې آیات د ویم دین دمو اول ک په معاملاتو باندې لکه مونږه لفظ دین کې تحقیق کړو چې بلا ګټه مانی دي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 و نظام انسانی با نوشم و جازن نبیاء ماناد علی الانظیمت کلها پو تولو نظامنو ولو كره المشركون اگر ک بدغنی مشرکان یا الذین آمنوا مؤمنان ان کثیرا من الاحبار تاکیک سر ډیر من الاحباری د مولایانو نه ور رعبانو نه د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس اخام خخری مالونه د خلکو بل باطل پناجاس تریک ان نزور د غیر الله حاصل او اخذ رشاکه په تبديل د کلمات اخذ پته تبديل کلماتو اکتمان د حق کي اکتمان د حق کي لمفاداتهم الدنياويه ويصدون عن سبيل الله ادم من کول دي د لار د الله تعالی نه منکي خلق صراحهن ويصدون عن سبيل الله کدا کدا اثر په مخلوق باندې منطبق او که حبر عالم دي يهودي ا راهب دا متقیدنه ساره نو بیا د منکی خلک د دین دا, دا الله تعالی چې اسلام د رسول پاک ته نه لري والذین کسان یکنذون الذابہ شیخ خزانه جوړی د سروه د سپینو انی خرکی په لار ده الله تعالی خبر او تر کده عذاب درناک پاغه ورزمان یحما غلیه فی نار جہنم ایحما غلیه چې گرمول بکول شي په دې عذاب او فی زبان او اور د جهنم کی فتقوا بیا جباهم ان کوا یک وی آغور دا غوررکلو د فتوکووا بیااج باوم داغلی بشي دیبانې اجب دوی تندي وجهنووبوم اړه دوی ظوهورو شاګانې دوی حزا معکانستتون دغې چې تاسو خزانه کړي او ځانو خپلو دپاره فور ما کوونتونم تکنیزونغ چې و تاسو تکنیزونه چې خزانې مجرړې ان نه دته شوورې دد تعلق دی د قاتل مشرین سره. کتال کو وای مشرکان سرا ان عدت الشهور اتاک سر اشمیر د میاشتو ولندلای پنځ د الله تعالی ینه قانون فطرت کی پنځ د الله ینه قانون فطرت کی ذکر دا پیداکی د سیر د قمرنه ولته کویند یو قانون فطرت ته پونځدا الله تعالی باندې یو قانون فطرت کې اسنا غشر شان دولس میاشتې دی په کتاب الله کې په تکوینه په تکوین دا الله تعالی کې یوم خلق السماواتی باغ ورشي پیدا کړی دي اسمانو نازمکا اباذیر الدین ارباتن سلور به حرم المحترمه ذلک الدين القیم او دا قانون فطرت ذلک الدین القیم ادا قانون فطرت فلا تظلمو انو تا ظلم کوئی پدې کې په قانونو خلبانې انو کوم کو پسې کې انو فلا تظلمو تا ظلم کوي فيهنا پدې دولو سوواړو میاشتو کې دار باتون خورم ته نه لراجي ظلم بار باتون خورم کې ناروادو په اسناوی شرکه پې کې جائز دي کبو باکی سماینه کې بیا جائز دي ا ظلممه کوي فنا په د دولو سوالړو میاشتو کې ځوو خپلوبانې قار کوي مشرقیو سره کافتتن ټول کمایو قاتلونه کوم کافه لکه کتال کې تا سره کاافتن في سایر الشرور. لکه ختال کي في سایر الشرور وسایر الأامکنا هر در سره جنکي اپاره میاش کې کوي. زيادة في الكفر وخبر دارا عن نسيه عدل بدل في أمور الشرعيه أنا دار نسيه مانا لغوي ندا خدا حاصل لدي محل پر اعتبار كنه نسيه عبارت دينا أن تحرم شيئا حلالا وتحرم بدله شيئا ح... حراما يو حلال شيئا حرام كيو داغي بدلکه یو حرام زاند په اړه حلالو ګرځې دی عمل ته نسی وي انو دیبه بیا ته حرامه کې کې تعلق شمیر سلور برابرول په کار دی او بل میا ته محرمو ګرځو انما النسو زياره في الكفر ادا زيادت ده په كفر کې گمراه کېږي نه سي په واسه تبانيا کا سانچ كفر دي حلال غني دي لره يو قالو حرامي بل کا ليوا او یوافقو وافقو چې موافقتو کې شمیر داسره چې حرام كړي دي الله تعالی نو د حلالي هغه چې حرام كړي دي الله تعالی زين لوم سو اعماله خسته شي دويره پارا نكار امنو د الله تعالی دایت نه کې قوم کافرانه یا ایوها اللزین آمنو دا بیائی غدر اصل مدعا دا چھے قتال کوئی او مومنانو ما لکم سریتا صلا لا ما لکم ازاقی للاو اچکلو ورشتاست انفرو اخرجو اوزی پلار د الله تعالی کی للقتال نو اسا قلتم تساقلتم دیسل کی اسا قلتم رواه مراحل ارواح اسا قل تم تساقل تم تا سرا درانه شي الا الارض ازمكي تا ارزي تم بالحياه الدنيا تا په جنه دنیا مين الاخره او بدلا الاخرت کي پسنده نه نه فد جنه دنیا او بدلا الاخرت کي مگر ډيره لګرا الا تنفرو الا فمانا الا لم املا الم تنفروک تاسو نوطع جهاد دپارا غذاب بدر کی تاس تاس عذاب درناک ابدل کی براولی و قوم غیب بلد تاسونا ولا تزروو تاس تکلیف نشیور کوئی اللہ تعالی تدیششے یاد اغیقوم تدیششے اولاو غلا کل شین قدیر ایلا تنسروو فقد نصره اللہ الم تنسروو اگه تاسو امداد دې رسول پاکونه کوي فقدر نسره الله نو تاکي سرت امداد کړو الله تعالی تاسو مکو وی کنه دې تاسو امداد ته خونه دې محتاج خدای امداد کړو تاسو مشاهده کړو دا خبره به کوم ځای کړو از اخرجوا الذين كفروا په هغه وخت کې اخرجوا الذين اترى واستدل عكسانو كفر او چ کفر کړو مم مکه د مکه نه وستو سانیا سنینی ا د دوه په دوو کسانو کینو دوو سانیا سنینی دوو ازوما فی الغار ا کړه چو دادواله فی الغار په غار سور کی پاغه چې وخت کې وی د لسایبه ملګری خپل ته ابی بکر صاحب متفقن علی ابو بکر دي سنیا نور وافذ دواله منی چې دا صاحب سوګ دي روافذ یم منی په صحبت پنس ثابت دي دا از ابوبکر له صحبت نه انکار نه نست انکار دا کفر دی ښه هیڅ یګول له لا تازن مفکر من کېګا تا کی سره الله تعالی مغنا دا سیونه مړیا مغنا ما تا دوالو سره دی او ابو فانزل الله نازل کا الله تعالی سکینه او اطمینان القلب غلیب ابوبکر باندې ابوبکر باندې ک نبی السلام خلوان دي نه مطمئن هغه خلوان دي نه چې ان الله مغنا او بیت مینان اسوکو ابو بکر انه ثابت کو چې ابو بکر صاحب تومانینت ته خوا. ابو بکر صاحب تومانینت ته. ته او صاحب سکینت ته او دغه وجه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وفات شو نو ټول صحابه د غي حواس گډوډ شيوغه غم د وجه د ټول صحابه حواس او امه ته سہاره ورکولو ولا یووازو ابو بکروخه راغه منبر ته او خطر ابي بيچيا يوحناس من كان يعبد محمدن فقد تا شوې زان نسنا په یو من كان يعبد محمدا فقد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت و بما ان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن انقلب على عقبه فليزر الله شيا تنه تلاوتل الصحابه اله حواس په ځای شوغه و تاسو تو در پاور ستاسو ځان باندې سپريان نا استاد او ذمہ دارو کوي زی ما دارای پس نو دا وجه سو تول صحابه ولی حواس باختاو عاشقانیو نو نبی علیه السلام او عاشق تا چه نماشوک دا, دا مر خبرو رسی نو را دا حواس گڑ وڈ شی خواه دا, دا حواس گڑ وڈ شی انا ابو بکر عاشق نو ابو بکر ایتول نزیات عاشقو خود دتا دا اطمینان دا, دا دی سکینت د وجهو خواه كانت کانت, کانت ها زی سکینا سکینت و سور کما نس و ايده بجنود امؤيدك دلاره پداسه لخر وبان لمتروها چې تاسو نه ویدل هغه لخر و جاءه کلمت الذين او قرضو لله تعالى كلمه الذين كفروا تدبير دا کسانو چې كفر كلو السفلى خائب وخاسر دا غي تدبير خائب وخاسر و كلمه الله عبنده الله تعالى هي الغليا عاده عاده دائمن نو هي العلا جمله اسميه د مونږه ځکه معنا وکړه دایمن دا نو جمله اسميه دال په سوباني وکلمت الله تدبير د الله تعالی هي العلا ادا کامیاب دي دایمن والله غزير الحكيم الفروخ خفافا اخرجوا الى القتال وزيجات دپارا خفافا راكبين سوارو وسقالا ماشينا پیدا او دیمه مانا او خوروجو تاسو زه اکه تال پارخ خفافا متسلح او ثقالا ا خفافا غیر متسلح او ثقالا متسلح یا انفرو ازی تاسو خفافا جهاد د پارخ خفافا ولی اسله سره اولو اسله سره کچا کر ټیټی تماچو ناغه وایسي او کچا کر د شکد ناغه وای او کچا کر زکو یک دی ناغه وای اګه غوانانو کور کور کې ټینک به کړو کور کې ټینکونه ولړځي کور کې ټینکونه ولړځي او پروډونو باندې پراتی لري کندو کې پراتی لري سین ډکته دی د دې سین دای ورستو ټینکونه ډکته را سین دګه دا ورستو ټینکونه ډکته او کندې ډکې د ورستو ټینکونه وللارو ان ماي دام سکني وي دا په مينه بوالو زومين برتم خخ کړو نو په مينه بمووالو نو بیا خو به روډ بن کړو نو سانو بور په نو کته به ورغړو خو دا روډي بن نو کتاب اور اور غړو نو مله بړې ولا غړک کړې ده مې ځکه خو ما څه چاته شوکې ځالي تور تبا برباد داغه څه صاحب خو ده وګه هغه څوم چې ګټ کړو ټوله په داسته حاله غولې واه غاسنه ټوله لمسین کې پرځه نو زه راکه جولم نه ده واستینقدر راکه جولم نه دي کینی دا زمونږ میاسه بورپوسې تلو نو دنه خو سکرې پز نه پاتې کیږي دنیا په بل سر کې هم دنه کباړی پاتې کیږي د راکه جول نه حالت نه هیڅ تجوید نه کیږي بلاب وحسن نه حالت دا څه کړم نشته ټینک راوچت کی نو دا دوم را کټه ده ها ها شریکی وجایدو باموالکم اجهاد کوي په مالونو نفسونو خپل په لار ده الله تعالی کې زالکم خیرلکم کنتم تعلم لو کان غرزا قریبن اکوې دا غنیمت د کانه زمیر دی غنیمت تر راځي دي الاو دا غنیمت غرزن مال قریبن سهل الحصول خریب ان معنا سالل اصول کدا کلاشن کو پاسانه ملاییدن ټول خلکو باغستیوخه کمزوري خلق به ارسلام تریوالته بلومبه ګولو ته ځان نسیاله برته کلاشن کوپ ملاییدلی افغانانو ته کلاشن کوپ خیراتی ملاو شو ها ونیمه بچا ته ملایید چا بجی jihad کړه چا بزان مرګ توڑا نکړ یو ټوپک به ور کوي تقسیم کای الاو کانا اکو تاسو ویجی بد خدای بندیا نه ښه پلاس روغ راغره جستاو زراړوونو نه غو ملوزوږي که د دا دنوه چې مونږ د افغانستان بیا باده وکه هغیر هر سا روروغ بیل ډګ ول دي صحیح شوه اشپتال باې قبزه وکړه د اشپتال نهیر کنیشنر پلانټ را وته هغې اغل ته به دا نجی دا د چې خواابو خیال کلاتل چې روس بې مونږ خو چې د تیواونه ورتهه. دا خولو چا خواابو خیال ک ماونته من ان وجو. اوون نه او ماې فاطوم الله من حيص لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بايديهم بی وايدي المؤمنين فاعتبروا يا للابصار فاطمي اني قران باندې خدای پويږي کنه ایمان به بصیرت ولیکه بس قدم په قدم باندې په خدای ایمان تازه کیږي هپا قران مو ایمان تازه هسه دا ايات دا نه لګي بالکل د لري پاره نازل کړي ها څنګه ځنن تهګه سپوش زپرون لړن په خورتو په وي خوښ ودل ته خدمات مونږ آرش نو مزه دل وکم چې ختمي زه کومه نه پیسې نه خدمتونه کوم تر اړینه نشو چرپاتی وینې ترایوق ولا نه پاتې کو جلسه غو نه نی پاتې غنا جلسه غو نه نی پاتې نو په کیسه خانه کې جلسه جوړکلا ان جوړو بس جلسه موکلو دیګه صحیح شو بیا چې پېشمنې مې وکړو راو وته چې ما سبق لره ورسنه بس را منډه مې من وانه صحیح شو ان تهګه زه که زیده بانک دی او بس کم لمه خو د مهدی بیماری له نو زه بس کم نو راخذ ره وه ته پېشمانیته په لار خو به وبنوي ور به خو را روان بل بس دا وسه مثلا وش څنګه یې ها څنګه نه بس کول نه ما پکین لو کان غرزن قریبن اکوې دا غنیمت غرزن مال قریبن سال الحصول پاسانا سلیدل کے و سفر قاصدا السفر قاصدا مختصر وی کدا ډیرو ګ سفروم نه ادا غنیمت ام پاساره لولت تبو گدا منافقانو بیٹول تا ژنگل تلیو خا اسي خيوخ سفرو ابل ويداي تر مكي والسترگي معلومي چي استرگي سري لو كان سفرن قريبا لو كان غرزا قاو سفرن قالت تبو كا ولكن بغدت عليهم المشقه ولكن اشتدت غليهم المشقه ولكن بغدت اشتدت السخص أشتد بدوي باني المشقه فَسَيَعْلَفُونَ بِاللَّهِ قَسَمُونَ بِكَيْ طَالَّ اللهُ تَعَالَى بَانِ لَوْ اسْتَطَاعْنَا سَوْيَرْتَ جِكزمونغا طاقت وينو لخرجنا ماواكم انا مونگوم جهاد لتلوتا سرا يولكون انفسهم اضي حلاقي زانونا عن القتال وبالحلف كاذبا خداي وي دي زان لا بيلاغر كي يو جنگ لللن داي يو جرم اول درو قسمونا كينو داي بل جرم بالقعود عن القتال وبالحلف والل او یعلم انهم لکاذبون الله تعالی ته پتر چې دوی درو جن دی غفلا او ان نبی علیہ السلام سکسان له چټیو ور کړو واخا دغه جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ سکسان له چټیو ور کړو درخواستونه ورته کې خدل درخواستونه ور چټیو ور آی وی زمونږه جی دا غزر دی بل وی دا غزر دی بل وی نبی علیہ السلام زر زر ور ول دستخطه وکړي زر زر ور ها دستخطه چې وی کمندټ او دستخطه دستاز چوٹی ده. اللہ تعالی ورطه چوٹی ده ورکولا. اگر فاللہ اوغان کا خدای ده او بخا دا سی مسرح ده خا. خا. کل سرائی چا تا غطاب ورکی کنا ورطه خدای ده او بخا دا دی او لگ. اگر فاللہ اوغان کا حفی نه محلومی چی پیغمبر نزنوب کی خا. اگر فاللہ خدای ده او بخا لی ماز انتا لاؤن تاولی چوٹی ورکڑی دویتا نبا ده او حتا ایت ابین لک تر دې چې ممتاز شو و تا تا جودا شو و تا تا گسان سو د کوچې رښتیا ویلې او تعلم الکاذبین اپې جن درې دې دروژن لا یستازن کل لذینا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اجازت مې غواړي د تانا کسان چې ایمان ساتي په الله پر وسدا قربانې ده څه خبرې چې جهاد او کې په مانو نو ځانو الله تعالی عالم دې پدا څه متقینو خبردار اجازه غواړي تانا کسان لا يؤمنون بالله چې غی لا يؤمنون بالله چې غي ایمان ساتي په الله تعالی باندې فی ذاک الوقت دا ور سره قیدولی وللیو میلااخې او پرځ د آخر بانې وررتبد قلوو ش کلیزدونونه دوی په شپل کې یا طرد ددونه په شخصپل کې یاطررد ددونه بیا بیا واپس کېږي دا تردد ته حور وال ریخه د تول ک دا تردد حور وال نه دی یا طرد مانا معنا یرجغونه متن بعد د مرت یارجغونه متن بعد د مرت ولوو ارادلخوررووج کهد راده کړیې دجیات لا غدو لوو غقدتنلهتهه او انو دیبت یاار کړدي د پاره غدتن اصله ولاکن کري الله لیکن بدګن لو الله تعاللا ان بغاسهوم پېدل دوی فسببلو کېنو دو لله فصبت هم اقدهم نه ک نو دو لله وقيلهولتهوي شوقدو ک مغلقاعددين ناستو کسانو لو خلجو في کوم کدي تل تاسو کې نه نهبي زیات کلې تاسوله الله خاً ولا او زغو ولا او زغو خلال کوم اوله او زغو خلالم د به نو اذا په ولا او زغو ات تباغضا استاذ خپل مې اس کې به یو برسر دښمنه پیدا کړی یبغونکم الفتنه الا توبه تاسو د پار فتنه او دیمنه ایزاب مانه د اسراغ الخیل لازم ولا اوذغو خلالکم ادي اسرع خیلهم خلالکم دای بزغلو یو خپل اسونه ستاسو سفونو کې دای بزغلو یو خپل اسونه ستاسو سفونو کې یبغونکم الفتنه تاسو دا پارا بے داخلی صفنو کی انتشار پیدا کوخا وفیکم اپا تاسو کې او مسلمانانو سماغون لهم سکسان دا سری چه دوی دویتا چې منافقان دي واللہ علیمون بی الظالمین لقدب تغول فتنہ تا دویل تولی و فتنہ چه مخالفت درسول لے من قبل مخکر دینا وقلبو لکا الامورا و احتالو لکا تا دا پارے بلاحی لے جو لے کروی ایا پا پر لفظی مانا نو وقلبوا لك الامور اڑولی راولیو اڑول لاولیو تا تکارونا اڑول راولیو تا تکارونا ټول معاملات در باندې گډوړ کړو حتا جال حق تر دې پورې چراغ حق او ظاهر ش عمر د الله تعالی او دوی بدګنون کیو باځیر دوی نه اندا پدې کی یوخه اپ دې منافقانو کیو منافقو نو نبی علی السلام تراغه انورتې جره تبوک دا غزات چې دا, دا خو رومیان سره کې کېنا یوته یو رومیان خو سرسپین دی غټ غټ دی وېځه زما یو کمزوري ده حضور علیہ السلام ورته یې سو وېځه کټه خلی ته بالکل نشمټینګي ده سرسپین غټ خله چی نو کار مې او تقربيږي او رومیان خو ځان سره خځه راولي دې په خواره ځان انګريزان ځان سره خځه کوي وې خدان سره خځه راولي ما څه به چرته فتنه کېښتې تا به جنگل ابوتله ما بلو بکړي دا څه نو ورته ما له اجازه تر دو ځان لپاره جوړ کړ وا منهم من يقول اباذر دنیا غره چوي اذن لي اجازه ترا کماله ولا تفتني في النساء لقله الصبر عنهن اما مفتون مگر دوا په بعد خو ځکه زکه داسه خو طبيعت کته نشم نا فتنکه ماته و انا مراد دو چې زنا مو قراتمو فرحم کوا نو الله تعالی پېرت کې چې الا خبردار په شرک خسقته دی پروتی دی نو دهی عزل مکرو گنی و زنا جائز گنی خواه ده تخلف عن القتال دی بان باعست شرک تخلف عن القتال دی بان باعست نو تخلف القتال والا فتنه کی پریوتی دی او زنا والا فتنی نظان بچ گئی نو ده دا, دا سیلکا چوی وی دا عزل دی امام شپنیز مکرو نو دا امی زکا یا یاد دوی ممانا ایدارا جلال فی الفتنه شقطوا وقائفت خو خپریوتی دی او احتمال میدان بچ گئی عجيبه خلق دي وقائفت نک پروتی دی او احتمال فتنه ځان بچ گئی نو مورن آزاد دي د یو ډیر عجيبه خبر لیکل دا پوی چې اغه پارسا سړې اغه پارسا سړې چې هغه په یو موقع او محل خبره کول شي او باطل رد کول شي خبره کول شي اباطل رد شي لیکن وہ عورتوں کی موجودگی کو اپنے لیے بہانہ بنائے۔ جی مونږه سملا ته ځکه نو ځل ته خوځینه آستي مورن آزاد دي کلي وها عورتوں کی موجودگی کو جی پر دو خود ته بوزګورو وخلای د ورکه پر دو, دو خود ته قتل له درجه دیم ګنا ده د درجه اول کفر دار چل ته بر دین خلاف خبره کیږي داغه تدارک په کول پکاري مورن آزاد وی الا فل فتنه فسقطو پرې واقعي خدای پریوتی هی احتمالی کبا نه تاسو وای سپوش تایا د کړه خوښوله ها آلاف وان جان مل بالكافرين ان تصبك حسنه تسوم كورسي جتاكم يابي تسوم تحزنهم نداخف جيديله اكو رسي تاس مصيبه ان يقولوا دوي قد اخذنا امرنا قد اخذنا امرنا من قبل احتلنا حيلة امغه حيله كده حيله مخدر دين ويتولوا داي باس عن مجلسهم دې سلام مجلس دی ځکه دا میدان کې طال کې خوندي چې نو کې طال نه واپس وي او يتولوا اځي اوږر ځان مجلس حال دار چې دوی خوشاله وي قل تور ته وایې ازاره جاوته چې کله را واپس شي دا ټوله خبر رسول پاک تعالی ته میدان جنگ کې کوي ځکه دا واست مډینه منه وې ته واپس راځي دا لوین شس د زپات دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی نو الله تعالی ورته دې بداسوي ته بداسوي وای دې بداسوي وای ته بداسوي وای دې بداسوي وای نو ته نوخذوړو چې څنګه نبی السلام <سؤال> علیکم کامیاب راغله څنګه راغله کامیاب راغله بل غنیمت ځان سر راړ ان اوس دی منافقانو به اوس مونږه د مدینې منورې نهونه باسي تلې خونی اوس کو کامیاب راغله زور نوروم زیات شو حکومت راغې روميان اوس غلون اوس مونږهونه باسي ویره دي چې غذرونه ورته شروع کو نو یو راغې انداس نه به زار نه گور جوړ کو زه خو جی بل بس سر را باندې ګرځېده پاسې دم مرګاټ نه ورا پېور نه ته به غذر وایلو دا غضونه ته جوبانې کو داسې ته چې ډاکرلهپین درج تر سر ساام می جوړېخه دا نو خو چې غزې شروعکو چې غزې شروعو الله ورته پ لا و یا ته یرروونه لکوو خو چې لالار ششي نه به در خاص په لالالار یا غضونه پیش کوي نو بس چې نګه خللوکو لا رس پاکته ورته ووا چې لا تهته رو ر او موضونه په ک الله می اخباره کوم دا ټول تغیر ته خلای که آلا کن دا ویلا ټول سره ستاسو حالات راته تلته کن وی کړی سې شو ډایرکټ کومنټریاته تاسو باندې نکړه داس تاس د کیفیت ته داس ورته الله تعالی وي داسې الله تعالی نبی دا دی نبی علی السلام داس خبرو قل تورته وا ازار جاتا چې کله واپس لنیوسی بنا هرګز مې سېګمونک ته مګره هشه کته بل لا چې مقرر کړی دی الله تعالی مونته ام الحسن او السیئه جن خدوم خل لري نو جن سمېشه خلګټی خو نه هر میدان ته چيزي نو تصور بلې دائ شي کاميابي احتمالي ده او ناکامي يقيني ده نو کدي تصور سره لالهن جرئت پکې سره لالهن نو جرئت پکې او ناکامي ته راشي نو تا هيڅ سفر کې نه أغې زره روان په اراده شي چې بس نه کمی ما کېږي ترڅو کاميابي کاميابي وي نو بیا ورته کې فعل شي نو د جمعات لباې لته ورکړي چې بس دا یو دل چې ور مولم دا ځکه تازه له دا جوړ کړو تا خو ګور نه در دشپې چې منبر به مو بیا ہو و از ګورځای کې مې ډډه وا لې سپیکر څه بل ته تلایو کېږي وای بچ پلان کیمو راې سی انړو بس چې پیرشي نو زړه به دی او چی انته زړه دی او چې ندو جمعه ته پریږه صحیح شو تم به وکې ستا کاک امر سره کسف اځه کوم کاکا دی ولارو خود داسې بس نو کاکا جان نګر وخت همزه او مولانا ا دې مولا زموږ د وال الله خاصه په الله تعالی باندې اعتماد دي کای مؤمنان قلتو یا هل تربسونا بنا هل استفام متضمن معنا ده نفلا ما تربسونا انتظار نه کوي تاسو ما تن تذيرونا انتظار نه کوي تاسو مونږ ته الا احدل حسنين مگر دېو د الا احدل حسنين مگر دېو دوو کامیاب وو وهو الفتح اوش شهاده تدعیل بس دا سه جواب ور کشی خبره جوڑنه شی چه تازه که زمون شکستا انتظار کهوی ندازه مونگا شهادت لما مستلزم ده ندازه مون یو کامیابی ده او که فتح کنا خود کامیابی ده وه نحنو نه طرب بس ب کوم اومونګو انتظار کوو تااسته چې ررسول بکې تستا الله تاله پهاضاب د جانب خپلله او به ادی یا زمونږ په لاسو ډب انتظار کو مونږ تا انتظار توورته وای انفکون انفقو تو غ نه وکاره لنو تقبلهملکوم انفقو امر په مانا د له انفوم قلتور توویا لون فقتم توغن اکا تاسو انفاقوک بلا الزاما او کران یا بال نو لن یو تقبل ان هرگز بنشی قبلو رئے تاسونا کو واجب اصدقور کوئی او کنفلی ورکو نداس تاسونا قبلو دے نشی انکم کنتو زکتاسو وی قوما یو قوم فاسقین بدماشان وما منغهم ما نافیده انومنا کړه دوی لاله د انتقبل منو چې قبول شې دوی نه فقات د دوی الا ان مگر د خبرې چې دوی کفر کړو په الله تعالی او رسول د الله تعالی باندې اذ تخلفو عن القتال زکه دې د قتال نه رستو پاتیو ولایۃ و نسلاتا ناراضی دوی مانځو تل لا وونکو سالا مگر دوی متثاقلین سفسپستی او لا ينفقون انفاق نکي الا و هم مقرض کارونه بيزړی دزړ د اخلاص نه کوي په بزړی کوي مجبورۍ وی فلا توجب جب کا معوالو تاجب کې دووا نه چې ایطاله مالونه دوی نه او لا د دو دوی خبره داله ارااد لري الله تااله چې عذاابور کې دویله په دیبانې پهژون دنیا کې تزه قانفوم تخرو جروخم او راي ساده دویوهون کافرون په دیالت کې دوی کافرانی اقسمون قسمونه ب کوې تعالی تعلابانې ازاره جاغته چه کله تره واپسې جګه ان نه لهمل کوم چې دوی خو خام خااج ستاسو نزیاتې ملریي انهم لم منكم قسم دجی مون خو تاسو نظریه تیملګریو و ما هم منکم ا ندی دوی تاسو د فکر او نظر ملګری ولکه نو قوم د داداسی حکومت یفرقونا ا یفرقونا چې دای فرق کوي په قول او عمل کې یو شان او عمل بل ا یا یفرقونا دای فرق کوي په اقوالهم په مختلف المواقف یو یو شان خبره کوي بل ځای بل خبره کوي لو یا جدون ملجان اک دی منده ملجان ده پنا او مغارات یا سرنگ او مدخلتن او مدخلن یا ده سرنه نهستو بل زه لول لو ایلی انو دی باورمنده کری و دی تا لعصر او ایلی ده دا قول دی کرتزای نیشتا ذکر آزی تا تا غزرونه بکی کدی دی دا چرت لار ملاو شوا دی بیعتال اندر آزی پا غالا بورمنده کی لو ول لو الی ان منډبوی هغه ته وهم یجمعونا اخل دار جماح الخیل یګو جماح الخیل چې استر قخلک یاملونی چولی قیزا هغه داملونی شلی او منډوی دې ته جماح وایخه امرونی مونږ واګه وشلولی څه وکړی نو الله تعالی وای کدی تر تی اختلاف معلومه دی بیا تعالی نه راتل دا چې منډبې وال چې په پچوړای باندې موږ راکینګ کړی ښه کپړې ورته پوکه جوړه اګه خړه کې ولا کېځا چولې ګور الله تعالی دا سه واضح خبري کوي واضح خبري کوي ومنهم بعض الیه منافقون على به يلمزک چتوه نه در کوي تلف الصدقاته په تقسیم د غنائم کې نبی صلی الله علیه وسلم غنیمتونه تقسیمونه یو منافق ولاړو نو ورته وی احد الیا محمد محمد صلی الله علیه وسلم وی حدلک سوک احدلک نبی ومن يعدلو لا هم لكه ومن يعدلو لا, أم دا. لا أم دا. بي ومن هم لك بدواده لا هم لك بدواده شيخ مادي بخبصا شي سعد لكم سوق بعد الكي ومنهم من يلمزك في الصدقات فينعتوا منا كوركريشي دوي تردي صدقون رزون دي خشاله شي وان لم يوتوا كورنكريشي دي دينا ننا بيا دوي بغضب كيجي اذا منا چه او طالب چې تر یو داسه مدرسې تا چې هغه مدرسې کې 100 روپے ما هغه وظیفه ورکې دې په دغه تمه باندې تلي او هغه وظیفه بیا بنده کړی هغه بیا نو دې ورته له موته مو خولې حالانکه بازه موته مندازي چاټولې نه خوري ورګي په طالبانو لوم کنه پکې ورګي خو سپورتنی میلاو شینچنی میلاو جین طالب سره نظر کی همدې بیا وې بس اټولې موته مو خولې دا سره موته مان او طالبانو پروپاګندوم تالب... تالب... غره کړل ښا چې خبره ورسې ده ته طالب کولای ته خبر اور سه به دا جبرئیل السلام نغاری ته ضرورت نشته ښه بس د 15 منټه کې پټول کړی کې خوري ښه په 15 منټه کې پټ په 15 منټه کې دا ټول د دنیا ته خبره ای, خبر ای. و زکه طالب ته خبر رسیدلی نو ک تاسو طالبان دا سه شوي نو الله تعالی تاسو باندې رحم وکړي الله تعالی هه ما خامو په تاسو ټول له اور قبر کړل ومنرمزو کف سق او لو انکه چری زو خوشحاله شوي په چې ورکې دوی تا الله تاالله او تَا تَا تَا تَا رسول دا الله تاالله اوویلوي خونه الله کاف دمونږ د پاله الله تااللهسيین نه الله من فضلي سيوت نه الله راقي بهمونته الله تاالله د فضل خپل نو رسو رس دا الله تاالله یو تونا رااکې بهمونته ان م د کاو غفقري مصرف اي عنوانش مصارف دا صداقات وواجبو انما إنما خبردارة صدقات واجبة فقراء دا, دا پار دي مسكنانو دا پار دي عاملانو دا, دا محكمة صدقات دا پار دي والمؤلفة قلوبهم عد مؤلفة القلوب دا پار دي چه دا تاليف قلب دا پار سا شعورك وفر رقابة عد مسجونين دا پار دي والغارمين عد مقروزين دا پار دي وفي سبيل الله عد مجاهد وطالب دا پار دي وابن السبيل عد مسافر دا پار فریزتا من الله والله غلیم الحکیم ومنهم الذي ان اصدی کے مسلدہ فعند شافی یوتا الہ کل الاسناف ومن کل سنفن الہ سلاسہ او زکاة تیری ارسو رہی اندار طول اسناقوش مارا اصو قسم دی فقراء مساکین عاملین مولفا في رقاب غارمین فی سبیل اللہ ابن السبیل سو دی اتا دی اٹھتی نی چو بیس اٹھتی نی چو بیس ناوہی کو دو روپا سو زکه اسناف الله تذکر کړی او سیغو لجم سره ذکر کم کمز کم سوته په کار دی ازمون پنيش باندې کټول یوته ورکه بس جایز ده ومنهم الذين ومنهم الذين ابازره دنیا کساندی بازره دنیا کسانه چې تکلیف ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم تا وايدي هو اوذن دی غوګو دی غگلری غگلری معنی يقبل جميع ما يسمع ولا يتفكروا داسی به ویدنه بي السلام مطلق دې خبره د سوچ موشتن کې هیڅوک ورته څو ویناو مانی قول تو ور توایا او زون خیرلکم او زون خیرلکم ا دې اوریدونکو د خیر وستا څو ده پاره اوریدونکو د خیر وستا څو ده پاره نو یقولونه هو اذن دا هو اذن دا جمله د منطق اصطلاح کې کومه قضيه ده سصور مور په کې نشته قضيه مهمله ده او په اعتبار د معنا سره پېدې کی ها هغه جزئیته عزبر السلام علیک ناه محملہ ایک یو مزب خنله محملہ کې دو مزب دی چې محملہ چې کله سور ور پوره ني نو جزئیات فارکای پریس د بازو او کلیت فارکای پریس د بازو نو ستدا ایجاب کلی کی و یقول انه هو اذن یعنی کل یا کل یسمع كل ما يسمع ییسلم كل ما يسمع الله تعالی جواب ورکوه چې اذنون خیرین نو دا اذنون خیرین دا اصل د ایجاب کلی دی سورې دلته کې مراد دی دا اصل د ایجاب کلی دی نو اصل د ایجاب کلی نتیجې سي ها واه ومنتقيانه د ایجاب د سلب د ایجاب کلی دا ایجاب جزئي ښه نو دا معنا نه چې حس نوري او وزنو خیر اللہ خیر خبر اوري او غقبلي شر خبر نه قبلي ښه الله تعالی ته نه قبول نه نه کو سلب د ایجاب کلی وک منطقي جواب اورګا دا سر وک سلب د ایجاب کلی وک نو ایجاب جزئي اوري خدو سوی توب خبری اوہا قبلی یومنو باللہ عقید ساتی پا اللہ تعالی بانے و او ويؤمن للمؤمنين او يستقم المؤمنين او وكيد مؤمنان الرحمت دي اچار پارا چې ایمان اورله تاسو نه کا سان چیزا ور کوي رسول الله تعالی تدرید پارا زاب علیم نے قسمونه وکي په الله تعالی باندې تاسو چې خوشاله کی تاسو الله رسول دا الله تعالی حقدار دې پدې چې خوشاله کوي ان کانو مؤمنين ان وللا رسول احق وان يرزو الله ورسولو احق وان يرزو دواره په بعد د رضا کې یو ځای ذکر کول اې فادر د خبره وکړه چې ارشاد رسول ارشاد الله او ارشاد رسول ارشاد رسول الله ده ارشاد رسول ارشاد الله او ارشاد الله ارشاد رسول الله لم يعلم و يدين يقوي ان نوم من يحادث الله چې سوک غشود الله تعالی نه حادث حادث عن الطريق معنا کوکش اضر رسول ده الله تعالی نه عقیدتا عملنا ې خلود ف نه له وناه جان نه مخالې دن في یا ځال کل خې جولهظیم خضرو منافقونه یخافو یریږې منافقا د دی نه چې ناازل بکوې شي دویبانې ستون اوناازل بکوې شيال في ح. اپا حق د دوی کې یو صورت 90 چې خبر بورکې دوی لا به ما په هغه کفر چې پزونه دوی کې ده ان تو ورته واستاج او تاسو مسخره کوي الله تعالی مخرجون رايستون کې ده ما د هغه نفاق تخزرونه چې تاسو یې ریګي اظهارو د اظهار دا غينا کته تاسو کې دوی نه چې دا تاسو وایي نو لا یقول ان ندوی بوې انما كنا مونګا نخوزو وانا الغبغبشبلګو هغه مونګا جېسې ګبشبلګو ان ما کو نه نه خوو نه الغب توورتهای آیا اللاور اياتونه د الله تالاه سول دا الله تعلا پورې تاسو ګپ شپ ل کو خدای پورې ګپ شپ لګي لا تا ترو غضونهمه کوي قد کفرتون با د قد زاهره کفرو بعد د اظهارې کومل ایمانه ظایر کفر تاسو پ د دی چې تا ظاهره ایمان ان ف توفتېمل کومکهمونګ غ فکو د یو ډلی د تاسوونه. انا دا دریک اسان دی نه اناف عن طائفه منکم د کوم دا, دا زمیر بیا منافقین او تنه درځي متخلفین او تراجی دي که مونږ عفو وک یو یو وی تاسو متخلفین او ته چې جهاد نه پاتې وای چې کدی دا درې ساده مسلمانانو پاتې وخا چې جهاد اعلان وشو نو دای ځان تیارو منافقانو درخاصونه علی کل حضور علی اسلام ولا چوټی ورک نو درخاست نه دا دې فهم چې جهاد اختیاری دی اجباری نه دی جihad سره اختیاري دي اجباری نه دي نو دا درې سره دا مسلمانان دایته وی اجباري jihad نه اختیاري دي نو ردايسته تقاضي وي ناغي ته پاتې شي اختیاري کې خو بیا مجاله کو نه په اختیاري jihad کې سو په منافقت نو پاتې ای په پا اختیاري پاتې چې jihad اجباري نه دي سره اختیاري دي خو قانون چې کله راځي دا خو هم راځي دای په بیا ایکسپشن نه کوي استثناات په کینه کوي کی نو, نو دا ټولر سي چوي نو دا منافقان د لنډیو په پټه موسی لنډي تاړو چې پتا لري نه تي ایا سړی بل توی وې زموږ دی عزت واخلم زموږ دی عزت کورونه به خبره نه مننه شو ناغور ته زم ما عزت نشته سبو علي صحیح شو نو ځما منافقان چې خدای دا دور خبرې وکړي وکړي وکړي دې پیس کارنو منافقان خو د سړک کافرانو دا غي پېش کارنو دا درې غریبانان خدای دې شو چې شو دا درې غریبانان خو بس دنه دن خوت کې در خدای سپقاره تخت شو اوسمون ته چاوي چې موږ jihad ل سهي اوسمون ته چاوي چې رسته پادشي ا چې دې په خبرو مې اعتماد کوو جمعه ته ورنارځو تدریوړ ادا سو جړلې جړلې جړلې جړلې نبي عليه السلام له مخه لورل حضور تعالي الصلاۃ والسلام علیکم رسول حضور علیہ السلام بله جواب نه ورکوم مخبه ته وړو نو بس د پیغمبر مخ ته اول خل دې د پاره داسې لیکه قیامت چی پرېش قیامت چی او نبي عليه السلام یو ځل پاسیدو وې دا څو چې jihad بنوټلې دیسا سوشل بایکاټه سماجی مقاتاله غمب اور سره نه کوي خاديبون سره نه کوي خرصو لغشتلبا نکوي نه د درې وړ غریبانه د خوړو خار پرې فوده اندې لاړل هغه ته پغره کې ډېر شو ځان له سفر جوړ کو هغه کې ډېر شو اراد شپبه الله ته جړل چې آل ندا اوس مونږه په غمخته شو د مونږه چې په دې خبيسان ولایت مات کو چېج باري نه د اختیاري دي ها اجباري نه دي اختیاري دي مونږه سره ګرځو انداسي ان دی یو نوم د هلال ابن امیہ اده بل نوم د کعب مالک او د بل نوم د مرارای ابن ربی هلال ابن مورار ابن ربی ان فوان طائفتن کچر عفکوم یو ډله تر تاسو متخلفینونه انو عذاب ورکو بری دلیلہ ځبه انو کانو مجرمین ځکه اصل مجرمان دا بل دلیلہ هغه غری وړه غریبانو په صادواری وایي اغه منافقان سړي منافقه خزه بعضو من بعضن مساوید خپل میسکي خدا درې پکې څه شو منافقان سڑی او منافقی خزی، اخو یو شیدی، باز اومین باز انما نا. یو شیدی، امر کئی پنار و آبان امن کئی كی دنی کئی نا، ابان دیلا سون اخپل دخیر نا، نسل اللہ پری خودی دی اللہ تعالی فنسی اوم فترک نو اللہ، نخدای اوم د هدایت نه ہدایت نا، ان المنافقین منافقان اوم الفاسکون اخاص دوی بدماشان دی. وعد اللہ وعد کرد الله تعالی منافقانو سرو منافق خضو کفارو سرا دو د دا جان نمہ میشبی دیکی دا کافر دوی دی پارا لان کرد دوی بان الله تعالی دوی دی پارا غذاب دائم دے کل لزین من قبلکم انتم ایوها الكفار تاسو او کافرانو او شاندار کسانو یی چې مخکې دا تاسو نو کان و شد ملکم مضبوط او وی دا تاسو نه پېتی بار د قوت او ډیرو پېتی بار د مال او اولاد فستم توب خلاقیم اګی نه فاغستو او به حظهم پخپلایسا فستم تا تم و ا تاسو نه فاغستره پخپلایسا لکه نه فاغستو دی روان د خلق پخپلایسا او خذتم کلذی خازو و دخلتم فی الشبهات ا داخل شی تاسو په شبو کې کلذي خازو اپ شاند اغه شوبې خازو هم فيه ک شوبت التی خازو هم فيها اولایک ادا کسان باطل شی یمن دوی دنیا اخرت کې دا تاوان یاند نو فانتم کذالک اغهی خاسران التاسم دغه سی فانتم کذالک یا یتم نبو الذین علم <اللام> <اللام> يا يتيم نبو الذين انذا التفات رخطاب نغيبت علم يا يتيم ايا ندنا غلي كافرون يا منافقان في صداك سانو مخكره دنيا چون قوم بنو عادين سموديان وقوم ابراهيم واصحاب مدين قوم شعيب والمعتفقات القران مقلوبه قوم اتت اومرسلوم بالبينات اراغلي هدي تراسلان دوی په واضح نو الله تعالی چې زنه کو دوی باندې دوی پزانن خلې خپل ظلم کو مؤمنان سړي مؤمنه دوی بعضم اولياء او بعض ادي يوشيدي كلهم صالحون نو البته هو المنافقون والمنافقات بعضم من بعض الناغې تولی ولي کې چې كلهم فاسقون هغه ټول بدمعشان او دلته كلهم صالحون او ټول امر کای پمارو باندې امن کای د بداینا او دریموس ور کای زکات تات کای د الله او رسول د الله دا کسان رحم بکې دوی باندې الله تعالی الله تعالی غالب دېک متواله وا دکړي الله مؤمنانو سلو مؤمنو قصره جنات تجریم تاتل نار خالدین فیه اذکورون خوستا فی جنات عدن په جنته نو په باغونو دی قامت کې ورزوا نو من الله ارزامن دی دا الله تعالی اکبر او غډیرلو یدا من هاذ انحامات کلها ار دې ټولې ناماتونه لولې ده ذالک والفوز العظیم یا ایها النبی او پیغمبر جہادوا کفر کافرانو سره بسنان فطورا والمنافقین ام منافقان سره ام منافقان سره انه دای سره څنګه فمن فل اطراف فجاهد بالید ام منافقان تو لکی فمن فل اطراف فجاهد بالید ومن فل مدینہ فجادلهم باللسان د مدینه د ریاست نه بار کوم منافقان دي نه غیظره خپل لاس jihad وکه د مدینه ریاست کې دنه چی دي دی. دیسر په لسانو کا وا الا فایقولونا ان محمدن یقتل اصحابہ کنيس داخله په پروپاګانداو کې پروپاګاندا سې خو ورسره ډیر غټ دي بازي حزب داسي چیکار ایسني خو ورسره پروپاګانډي لوه اټل ټی پروپاګانډي لوه اټل ټی ورسره تبایې نړۍ په سر دا, دا, دا ورسته او سره پروپاګاندا اتار ٹی وی حالانکه کاي قدرت پوسکل به همیشه نه وي چې خدای سره کارکړدي خو نشته د دنیا خطر له داسره غستید مو بجېدار چې پروپاګاندا سیلې مضبوط وي او بین الاقوامی دنیا هڅه را مو توجه کیږي نو پروپاګاندا سیل باندې ښه پسره مو توجه کی او پر او زمونږ میته له ما سره پروپاګاندا سیل له نه صحیح پروپاګاندا سیل او لوشته نه بلکی مونږو کار اور دریا مې ډال چې سکه مس اللہ لپاره کډو تذکرې ارته اسګیمه کوم نو بینه له قوم دنیا نه بیننه صحیحه هغه پروپاګاندا سیل او ټول دنیا ته پیژنده نو پروپاګاندا سیل د جدید دور سیاست کې منیادی ضرورت ده ښا د جدید دور په سیاست کې او په جهاد کې او پار میدان کې پروپاګاندا سیل د دیوفت قازاده د نظریه ضرورت نه دی او بل نه جایز او ته کوم جایز وای د نظریه ضرورت نه دی او پکې بل نه ته هم جایز وای دغه زمونږ کار کار به دا کې سړډ ته وګور نوستوگ برای توویی چه بای فورتوان خونه روها دیوه اصاسی طور پاقی ده دن از ریزرورت لانده می جایس کنی این سرپ دیو موقع ده پاره چه زمان مشن تاقی فایده وده بس فقط دن خواده ده صحیح شوه اجائد الکفار والمنافقین وغل صالیم السختیو کدوی بانے وما هوم جاننم وبیس المسیر قسمون بکی پا اللہ تعالی بانے آچ دوی ویلی دی و کالو قسمون بکی پا اللہ ما بانے ما قالو, قالو شئ ان خلافکم اون خوشی ارستا خلاف سویلی نزی دا سی بدلتا ہوئی و لقد کالو کلمتا الكفر الله تعالی نور بس ہوئی کفر کلمتا ہوئی ویلی ولقد قالوا ادئيله كلمه كفر وكفروا بعد اسلامهم ازائر کرد کفر پس دے زار اسلام نہ وهم بما لم ينالو قصد کل دا اغه منسوبی چې اون رسیدل ورت منسوبی اغه وا چې ورته اون رسیدل نو دی منسوبه جوړ کړي و نبی الله علیه وسلم تا یو غرو غیبان پیغمبر اسلام چې جہان نه واپس رات نو دی التورت پر صدقای کی, کی دی راضی بڅخه جوړي ګلاسو بکو په د شاکاو پر خلاص اكو غمنه مخلاص شو غم بخلاص شو او نه بي سول الله علیه السلام نه یو خوابل خوابه محافظین را روانو محافظین نه هلکنی یو محافظ بیا وکړه تاسو یې څه کوی دا همته مونږ خوځر او د اسمتو دا څه دي ویلی ورته هونور به څه ویلی زه ومن نه ورسره خواندا چې بي ویلی ورته شنو به دغه څه خبره نکې خو ځړې وای څه کوی نو او د سہی جو بیا ته مهذب لفظ و میر چې بار ترا غلم یا تشناب ترا غلم افغانانو تیشناب ترا غلم ومانقم ومانقم الا ان اغنام الله اضي انتقام ناغتو مگر د دې خبره چې غنی کړو دوی الله تعالی او رسول د الله تعالی په مربانه خپل بانه به اعطاء الغنائم اياهم خدای و دې د دې تعالی دیس زادر کې چې مال کړي ولې څور فايتوب یک خير الله کدی توبه وکړنده به اسم بهتری دوی له پاره او کدی مخ تا کنه عذاب دوی له الله تعالی په عذاب درناک په دنیا آخرت کې نه دوی له ځما کې سوک دو سو نه مددگار بازار دوی نه غدي غاد الله چې مو غه ذکرې او الله تعالی تا قال هسه ویلو چې لا ان اعطانا من فضل لا ان اعطانا من فضل نو دا سغلبنه می سره او ابن حاتب ودل تو ورتګلې کې جلالین کې فکر خطا نه شيخه جلالین وال لیکلې جلا صالحا بن حاتب جمحيو اغه بدرې صاحب